Vážený podvečer, vážení poslucháči, opäť po dvoch týždňoch pri relácii Kritického myslenia na vlnách Slobodného vysielača vás. Zdraví Martin Klieštinec. Dnes budeme mať zaujímavú reláciu už tým, že budeme mať na troch hostí a po druhé tým, že sa pripravuje konečne akýsi protest, ktorý bude iný ako tie doterajšie protesty, tie progresivistické. Toto bude totiž protest proti progresivizmu za Slovensko. A ja práve preto v dnešnej relácii budem hostiť troch hostí, ktorí sú spoluorganizátori tohto protestu. Prvým z nich je Richard Mozej. Ja vás zdravím, je to ekonóm a polnohospodár. Dobrý večer. Ďakujem. Vítam vás. Ďakujem poznám, z nich, Druhý z nich je e, doktor prírodných vied mm. a politický analytik Jan Baránek. Jano, počujeme sa? Takže nejaký problém s signálom, ale je na linke, takže dúfajme, že sa to čoskoro opraví. A ďalším hostom je Alexander Riabov, právnik a ekonom a e, vám bude známy e, z toho, že organizoval petíciu, takú dosť veľkú petíciu v Košiciach proti odstraňovaniu pamiatok, e, pro, e, ako pamiatok, z, e, ktoré sú e, pamätníky po druhej svetovej vojne. Hej, proste on proti ich odstraňovaniu organizoval petíciu, ktorú podporil veľa ľudí a dúfajme, že veľa ľudí podporí aj protest ktorý spoloorganizuje. Čiže Aleksandr, ja ťa zdravím. Zdravím, Martin. a Prajem pekný večer, podvečer z Košic. Takže, keď sa k nám pripojí Jánko Baránek, tak pozdravíme aj jeho. Som tu, večer, všetkým. A... Takže, sa zdravím na linke. Spýtam sa uh, pána Mozea, uh, čo... Čo vás viedlo k tomu zorganizovať takýto protest, keďže vy ste taký hlavný otec tej myšlienky, ktorý ste potom oslovil tých ďalších ľudí? A ako ste prišiel na tento nápad? Ďakujem za slovo. Takže nápad vznikol z myšlienky, ktorú nám viacerí ľudia začali písať že prečo aj my, náš politický tábor nejde do protestných akcií proti progresivizmu. Tak mňa napadla taká myšlienka a som sa rozhodol, že v tejto akcii treba zahodiť politické trička, lebo ide o Slovensko. Musíme sa zjednotiť v našom politickom tábore a ukázať silu liberálom aj progresivcom. Že my sme tiež Slováci, hrdí Slováci, vlastenci, ktorí chcú bojovať za Slovensko. Spojili sme sa preto, aby Slovensko bolo hrdou krajinu, lebo progresívci nám to tlačia svoju gender ideológiu do škôl a všade možne. Musíme ukázať proste silu, ktorá spojí a zjednotí národ proti progresívcom. Koľké ľudia sa spojili za túto myšlienku? Koľké budú na takomto proteste vystupovať a spolu ho? Tak e, potom, ako sme zverejnili túto myšlienku, tak sa nám začali ozývať rôzni rô, ľudia aj organizácie. E, ja som oslovil či už ľudí z toho politického spektra, ako pána profesora Baránka zo zhnutia zdravého rozumu, aj pána Riabova a iné politické strany, alebo ľudí, ktorí sa angažujú e, v tom politickom dianí, ktorí ovladajú... E, politické dianie na Slovensku, ktorí ve, vedia, že čo znamená ten progresivizmus, ktorý nám dneska tlačia. Z, politi z politického spektra môžeme očakávať na tomto proteste, okrem Jana Baranka, alebo Alexa Riabova, aj pani Zdenku Laskovu, ktorú chodom pozdravujem, hnutie spoločného občania Slovenska, slova s ním jednoty a rôznych hostí, Áno. Tento protest sa bude konať kedy a kde? 25.10. o, 25. o 15.00 hodine na hlavnom námestí v Kežmáku. A prečo ste zvolili práve Kežmárok? Lebo Kežmárok je historické mesto, kráľovské mesto, ktoré si zaslúži, aby aj občania okresu Kežmároka a okolitých obcí boli vypočutí, že tiež si neprajú to, čo nám tu predvádza opozícia a celé progresívne spektrum. Ďakujem. Spýta sa Janka Baránka, keď ťa oslovili, váhal si, čo si si povedal v tej chvíli, že sa organizuje takýto protest a ideš, neideš? No, ešte raz dobrý večer. Ja chcem opraviť, nie som profesor Ne, neučím na vysokej škole, som len Renoder No, neváhal som neabsolutne. E, náviš, že dobre vieš, Maťo, že aj my sme sa vlastne bavili o tom, vlastne teda, tak, no, ak mám byť objektívny, ty si prišiel z myšlienkou že či by sme nemali taký antiprotéz usporiadať, ale vtedy bola iná situácia a iné e, nejaké veci, tak vtedy sme to nerealizovali. A toto, toto došlo z tej strany kvázi občianskej, čo je možno by som povedal také výhodnejšie aj, že by tí ľudia, ktorí by tam chceli prísť ktorí dúfam prídu v čo najväčšom počte a týmto, aj týmto spôsobom ich vyzývam, aby naozaj došli, tak tí ľudia nebudú mať možno blokáciu nejakú, že to robí politická strana, ale že to je naozaj ako... Teda kvázi občianský protest. Hej. No, a, ale aj keby tak to poviem, aj keby ho ktokoľvek organizoval, tak ja tam idem, pokiaľ je to protest proti progresivizmu. Čo je? Lebo ono to tu už bolo trochu naznačené, ja by som trošku aj do tej debaty vstúpil. To ani nejde o tom, že zhrbe Slovensko. Viete mi, Musíme zachovať Slovensko také, aké je a také, aké by malo byť. Na základe tých kresťanských e, tradícií, na ktorých vyrastla celá európska kultúra. nielen Slovenska, celá európska kultúra. A progresivizmus musíme presne pomenovať, čo to vlastne je, že to je e, neomarxistická lavicová úchylka, ktorá tu absolútne nemá čo robiť, ktorá likviduje Európu. Či, či už cez Green Deal, alebo cez, cez, cez tú ich tzv. rodovú agendu, homoagendu. A, a týmto nelikvidujeme, nelikvidujeme len hospodárstvo, to je Green Deal, ale my si likvidujeme aj tú podstatu, ktorá nás vytvára. To sú tie normálne rodiny. A keďže ja o tom už vyprávam dlhé, dlhé roky, snáď vyše 20 rokov o tejto hrozbe, no bolo by veľmi odo mňa pokritecké, keby som tam nešiel. Aj keby tam bol len jeden človek na tom námestí, aj tak tam poviem to, čo si myslím, že treba povedať. Hm. Super. Alex, my sa už poznáme nejaký ten rok a ty si bol vždy aktívny človek v podstate si sa vždy postal proti nejakým šialenstvám, ktoré v tejto spoločnosti sa diali. My sa poznáme z Bratislavy. Ty si sa odsťahoval do Košíc, kde už nejakú dobu žiješ. No a tam si sa veľmi aktivne zapojil do tej petici na odstraňovanie pamiatok druhej svetovej vojny. Čiže si veľmi aktívny človek. Ako si reagoval, keď si sa dozvedel o takomto proteste a o tom, že na ňom môžeš vystúpiť? No áno, ja som rád, že sme sa aj takto stretli, lebo už to bude pomaly možno aj 15 rokov, čo sa aj vidujeme. Ja v posledných nejakých 8-9 som v Košiciach. Takže som rád, že sa zase naše cesty nejakým takýmto spôsobom spojili. V Košiciach, ako si uvádzal, tam som teda od začiatku mája robil uh, takúto poslednú výraznú aktivitu, kde sme zozbierali najväčšiu petíciu za posledných 9 rokov v Košiciach. Fyzickú petíciu, hej, čiže pekne odmakané na námestí, na, na jednom mieste sme oslovovali ľudí a zozberali sme 10 tisíc podpisov a otestovali sme tú demokraciu, ktorú nám tí progresívci chcú ponúknuť, lebo mestské zastupiteľstvo v Košiciach, podobne ako v Bratislave, je takmer absolútne jednoliaté a 32 z 35 mestských poslancov hlasovalo za to, že hľadajú spôsoby ako poškodiť, premiestiť alebo odstrániť pamätník vojakov sovietskej armády, hoci s ničím takým nekandidovali čiže nemajú na to legitimitu, že by s tým prešli vo voľbách. Je to ťažko extrémistický krok, takže o niečom takom by mali povedať. No a ja som jednoducho neveril tomu, že uh, ľudia s niečím takým nebudú aj súhlasia. Ja som dokonca neveril tomu, že o tom vedia tí ľudia. A to sa mi presne potvrdilo aj na tej ulici, ako sme zbierali tú petíciu. A následne boli teda katastrofálne tie skúsenosti, akú demokraciu nám progresívci chcú predstaviť. Pretože, ako ešte raz hovorím, ne nekandidovali s tým, nemajú potom ani verejný dopyt a ešte keď sa proti ním postaví najväčšia petícia za 9 rokov, tak proste tvrdo ju idú potlačiť, dali mi minimálny priestor na príhovor v tom mestskom zastupiteľstve a aj tak si pretlačili svoje a záverom toho je, že napriek silnej peticii oni sa rozhodli, že teda štátne orgány im povedali, že nemôžu odstraňovať ten pamätník, tak oni ho jednoducho idú zamurovať v centre mesta. Jednoducho, aby ľudia sa nemohli pozerať na to, čo je historická pravda. Takže toto je progresívna demokracia, ktorú nám ponúkajú. Zároveň som mal skúsenosti aj s médiami, ako nás ignorovali, ja som to očakával, ale až tak opäť uvideli sme to priamo, hej sme si otestovali tú demokraciu a kto na koho strane stojí, hej, že v akom, akom sme stave. Takže toto sú také priame skúsenosti s progresívnou demokraciou, ktorú samozrejme sme zažili za toho 3,5 roka od roku 2020 a jej výsledky sú katastrofálne. Len povedzme len tri veci, hej, na ktoré sa trošku už aj zabúda v tom veľkom chaose. Do roku 2019 bol štátny dlh 51 miliard eur, v roku 2023 bol 75 miliard. To znamená, že za 27 rokov sme vyrobili 50 miliard dlhu a oni za 3 roky vyrobili polovičku toho nového dlhu. Ďalej, rozklad právneho štátu, prenasledovanie opozície, vypínanie médií, čistá totalita. Hej, to ako že absolútne nemá nič spoločné s tým, čo tu všetky tie nadacie otvorenej spoločnosti Sorošovské hlásali, že o, chceme, aby zaznievali všetky názory. Nie, čistý nástup totality. A proste zdemagogizovali ľudí, tí, ktorí, povedzme predtým, ja neviem, volili tie pravicové strany, ale oni s lusknutím prsta sa z nich proste stali všetci slepými fanatikmi. A toto je všetko to, čo spôsobuje, čo spôsobuje ten, ten, tá pliaga, mor totality, progresivizmu, voči ktorým sa treba stavať. Na no a posledná vec, teda nemenej závažná od všetkých týchto, čo som vymenoval, tie dlhy a, a zásahy do, do právneho štátu, do fungovania demokratického štátu, tak nezabúdajme na to, že... Úplne zbytočne a obrovským babráctvom, pretože medzi nimi, akí sú odborníci, to sú všetko babkoherečky, obuvníci, plagiátori, tak títo ľudia tak spravovali štát, že úplne zbytočne katastrofálnym manažmentom epidémie, pandémie, zomrelo viac ako 20 tisíc ľudí úplne zbytočne. My sme na tieto veci úplne zabudli, ako keby. A prešli voľby a oni od prvého momentu, vidíme to teraz aj v Čechách, ten istý scenár prebieha, útočia na ministrov, a čo si oni majú čo rozhodovať o tom, kto bude minister? Veď oni, oni nemajú poverenie zostavovať vládu. Takže útočia na toho, že tam ten človek je nevhodný a tak ďalej. A zase ten istý scenár aj v Čechách, ako je aj na Slovensku, už pripúšťajú a chystajú majdanizáciu Čech, tak ako prebieha majdanizácia na Slovensku. Len ja tomu hovorím, že... Ten, ten ich dvakrát opakovaný v Típono nie to funguje, skôr to nefunguje. Otázka je len, že či nejakou rozbuškou nevyvolajú niečo. Ale prakticky od januára 2025 do toho apríla-mája sme videli tie akože občianské protesty, ktoré oni organizovali. Pričom ja som organizoval veľké športové podujatia Proste mal som týmy, 25 člen, ktoré okolo toho makali. E, otačali sme tam aj proste nejaké sumy peňazí, ktoré okolo toho boli. A ako taký organizátor vidím, že toto je neuveriteľné, že, že koľko toho technického, materiálneho, personálneho zabezpečenia majú okolo toho. A oni sa tvárili, že to sme dákde v nejakej transparentnej zbierke. No ja som teda vlastne aj chodieval na tie, na tie majdany, ktoré oni organizovali v Košiciach. Chcel som si to na vlastné oči pozrieť. A vlastne aj celú túto aktivitu, o ktorej hovoríme, vnímam ako takú celkom zaujímavú odpoveď na to, na to čo robia. A dostanem sa k tomu. A samozrejme, tie, tie počty som chcel vidieť na vlastné oči, lebo však viem, ako tam v roku 2021, ako tam bolo totálne plné námestie, keď robili demonstráciu uh, zo uh, strana Smer a strana Republika na druhom strane námestia. A to boli totálne plné námestia, a tým tam povedali, že tam bolo, ja neviem, 10, 20 tisíc ľudí, no, no úplný nonsense, hej, lebo tedy to bolo naozaj, že totálne plné. A, a sú aj tie fotografie, hej, ktoré sa dajú porovnať s tými fotografiami, ktoré oni teraz prezentujú, a proste teraz ich tam príde kúsoček, že od toho podia dolnej brány sa nedostanú uh, ani, ani po začiatok uh, štátnej vedeckej knižnice, čo je proste maličký dáv. A ja som tam nakrútil také video že no tak ich je tu 800, tak keď veľmi hej, tak poviem, že tisíc ľudí a keď som to video dotočil, to bolo teraz z toho posledného protestu, čo bol čo bol o, v septembri tak dve minúty potom zahlasili, to, to boli tí psk a saskari a čo tam všetko bolo, že je tam 5000 ľudí a tam proste bolo úplne minimum, však to všetci videli, že ich je tam máličko. Keď som tam prechádzal okolo akorát nejakého podniku, kde teda pravidelne sa ľudia na to pozerajú, tak sa za tom vybuchli od smiechu. Pravidelne sa klame o tých počtoch, ako ich tam chodieva. No a je to, je to proste taká afrikanizácia našej demokracie. Oni nemajú vôbec úctu k tomu a, a pritom ešte sa oháňajú všetkými takými hodnotami a prioritami. Ehm, Proste popreli všetko, čo nám tu 40 rokov hovorili, vykreslili sa, čo sú v skutočnosti záč. A, a jediný ich cieľ je proste znova sa dostať k moci. A my ako keby sme zabudli to, čo som tu teraz na začiatku hovoril, že čo tu robili. A to to bude o mnoho horšie, pretože nikto z nás nevie, ako sa bude vyvíjať vojna na Ukrajine, ako dlho to všetko ešte potrvá a do akých rozmerov sa to dostane. A je kľudne možné, že my, keď dnes sa obávame toho progresivizmu ako tej najväčšej hrozby, tak je úplne kľudne možné, že my sa dostaneme do fázy, že nás pošú na front. Že tam, tam sa do, dostaneme do takej fázy, že si povedia, že dobre, Európa ide tam bojovať. To je jedna vec. Nám, nám reálne takéto veci hrozia. A, a druhá vec, čo nám slubujú v rámci hlbokej orby? Chcú preveterať komplet celú štátnu správu že na, nie je na cudzú moc, iba na jednu cudzú moc. Hej, na nás iné cudzie moci môžu byť napojené. Povyhadzovať všetkých ľudí a na druhej strane zaviesť nejaké paragrafy, kde bežných občanov, tak ako to vidíme teraz vo Veľkej Británii, vo veľkom e, zatýkajú a zatvárajú za zdielanie bežných názorov, ktoré oni samozrejme označia za dezinformácie. A, a proste, no sľubujú nám čo? Sľubujú nám, že na všetkých pozatvárajú do basy. Čiže my dnes čelíme reálne existenčným hrozbám a no, hoď by sme, ja neviem, boli možno aj trošku, až aj koľko ľudia sú nespokojní, že niektoré tie procesy pomalšie prebiehajú, ale my si musíme uvedomiť, že stále nám hrozí existenčné riziko, keď sa tá, táto totalita progresivizmu keď zvíťazí na Slovensku a v Európe. Musíme dúfať, že čím skôr to v tej Európe padne a nemôžeme im dovoliť Slovensko, lebo to sa týka priamo našich existenčných záujmov nás a našich blízkych. Takže keď Richard e, prišiel s touto iniciatívou a on, e, ja ho vlastne teda tak bajočko sledujem tiež na tých sociálnych sieťach, videl som, že on niečo tam v Kešmarku už e, pri tom poslednom proteste e, robil a mapoval to e, tých progresívcov. Tak keď prišiel s tým, že teda že by niečo také chcel urobiť, videl som, že celkom snaživo a aktívne to robí, že celkom silno tie veci zdiela, tak som si povedal však, je to dobré skúsiť opäť aj takýmto nejakým spôsobom nastaviť im zrkadlo. A ja som to isté hovoril aj pri tej peticii. My musíme dať prehovoriť hlasu mlčiacej väčšiny. Lebo ja som presvedčený, a však to je aj výsledok volieb, že tá väčšina si zvolila, ešte sú strany, ktorí dokonca neprešli do parlamentu a sú na tej našej spoločnej vlne, že je tu mlčiaca väčšina, ktorej presne tie isté médiá, ktoré ignorovali našu petíciu, ktoré ju chcú úplne poprieť, že, že sa vôbec stala, tak tieto médiá popierajú naše názory. Oni tvrdia, že, že len ten progresivizmus je tu so všetkým. Takže my musíme dať týmto ľuďom možnosť prehovoriť. Musíme im dávať takéto príležitosti, ako bola napríklad tá petícia, ako je napríklad tento podobný protest, aby, aby sme sa ukázali, ako náhle sa ukážeme. Uvidíte veľmi rýchlo, ako to budú potláčať, ako o tom nebudú informovať, ak si to pamätáme aj z tých čias covidu. Ale našťastie máme ešte chvíľku času slobody na sociálnych sieťach a cesto to treba masívne šíriť, aby sa to k tým našim ľuďom dostalo. Takže... Áno. Táto, táto iniciatíva Richarda, ja som veľmi rád, že s ňou prišiel, keď ma oslovil, e, prakticky som neváhal a súhlasil som, že e, mu ju pod, e, podporím. A dúfam, že ak to teda dobre dopadne, že to bude aj, že to bude aj teda nejaký taký poput možno k nejakým ďalším takým podobným akciám. Ajo, tak ja sa spýtam teraz opäť Richarda, um... Je evidentné, že počas toho, koľko protestov bolo na strane progresivistov, na, naša strana brehu nerobila protesty žiadne. Hej. V podstate sme boli ticho. Je nejaký tlak z toho nášho brehu na Uskutočnenie no, takéhoto nejakého protestu, žiadajú si to ľudia, alebo je zatiaľ taký slabý ohlas, aký je vlastne teda ohlas k tomuto protestu? No tak keď progresívci začali s tými protestami, tak už vtedy si ľudia pýtali, že poďme aj my do ulic, aj my sme tu Slovaci, ktorí odmietame ten progresivizmus za celú opozíciu, chceme byť sa aj my do ulic, no a vtedy... E sa začalo hovoriť aj o tom Majdáne, o pripravovanom prevrate. že vtedy tí ľudia tak váhali. Ale teraz si položme otázku. Máme ešte čas mlčať alebo sa konečne vyjadriť k tomu a ísť do ulic a povedať, že nesúhlasíme s tým, čo robí progresívna Slovenská celá opozícia? Lebo ak ľudia, ja si všímam, ja komunikujem s tými ľuďmi a ľudia si to proste pýtajú. Oni chcú ísť do tých ulic, chcú vyjadriť slobodne svoj názor. My nejdeme tam e, bičovať vášne ani vyzývať k násiliu. My sa chceme v našom e, tábore spojiť. Chceme pretaviť tú jednotu, aby videli, že aj my sme tu, že aj my stojíme na, e, na tých barikádach, o, ktorým, o, o ktorých e, tí liberáli hovoria. Takže musíme vyzývať teda všetkých, aby prišli, podporili to, lebo sa musíme spojiť. Všetci do jedného. A ukazuje sa, že bude veľký záujem? No, zatiaľ, čo si všímame, podľa posledných dvoch týždňov ľudia píšu stále, e, volajú nás, že e, pýtajú si informácie o tom, kto bude vystupovať. Stále zjedáme aj e, plagáty, ktoré už bežia po Facebooku a všade. Takže ľudia si to proste pýtajú a chcú to a chcú prísť vo veľkom počte. A stále si to žiadajú tým, že keď začneme v tom cashmarku, že aby sme neprestali, aby sme e, potom toto toho dali aj druhé mesta, iné mesta, ktoré tie väčšie mesta napríklad. Dobre, takže je ohľad na toto. Ja, aké témy budú znieť na tribúne? Tak témy sú jasné. Budeme hovoriť o škodlivom progresivizme, lebo to, čo, čo znamená slovo progres, slovo progres znamená pokrok. Pokrok, pokrok spoločnosti alebo všetko, lenže progresívne Slovensko nemá s pokrokom nič spoločné lebo povedzte mi, čo, čo má spoločnosť s spok, spok, pokrokom 76 po hlavy alebo ich gender ideológia, ktorú predlačajú do škol. Čo sa týka nejakého kultúrneho predstavenia, budú tam aj nejakí hudobníci alebo niečo iné, alebo tam bude len čisto k téme sa hovoriť No tak počas predstavenia samozrejme sa za, zapne za slovenská hymna, prídu určití mladí ľudia, ktorý, ktorým záleží na Slovensku, bude aj hudobný program, zaspievajú tam naše slovenské vlastenecké piesne a spoločne to potom končíme tým, že sa roztiahne vlajka Slovenskej republiky a ukážeme, že stojíme na námestiach a že chceme konečne zmenu na Slovensku. No, Príbližná dĺžka protestu má byť koľko? No, protest bude trvať hodinku, hodinku a pol, približne. Dobre. Teraz sa spýtam, Sašuri Jablova, aké témy máš pripravené na tento protest ty? No, jednak tak, ako aj hovoril Richard, hej, treba si presne povedať, že čo je to ten progresivizmus, ktorý nám oni prezentujú, lebo zneužívajú slovo, s ktorým nemajú nič spoločné, lebo pokrok, kto by bol proti pokroku, hej, řek nikto nemôže byť proti pokroku, samozrejme, a, a otázka je, čo je to pokrok, hej, to je druhá závažná vec, a pomenovať všetko, čo ten progresivizmus zo so sebou prináša a obnáša a odmietnúť ho. A na druhej strane to, o čom chcem hovoriť, je presne tá moja, teda tá posledná skúsenosť s tým, akú, akú demokraciu nám ten progresivizmus chce priniesť. Čiže je to, čo som hovoril v tom úvodnom slove, že presne tak sme si zažili na tom mestskom zastupiteľstve, že mali plné Ahoj. ústa slov o slobode a demokracii, ale v konečnom dôsledku, keď mala prísť diskusia, dialog, hľadanie nejakého konsenzu, vypočutie si argumentov proti strany, tak nás jednoducho neustále chceli ukončiť tú debatu, dokonca pre, e, znemožnili aj poslancovi aby predložil nejaký návrh uznesenia ktorý mal byť v náš prospech proste pre nich tá demokracia neznamená absolútne nič takže Dobre. chcem jednak pomenovať to zlo progresivizmu a poukázať na konkrétnych príkladoch, že e, s tými šlachetnými hodnotami ktoré majú plné ústa e, to nemá nič spoločné Jano Baranek, aké máš tej myty? To mi sú dáne. Je to protest proti progresivizmu. Rozhodne, rozhodne budem hovoriť o tom, o potrebe vystúpenia z Európskej únie, alebo to, čo vidíme, čo nás no, zatiaľ stále čaká od roku 2027 a nevidel som premiéra Fica, že by sa nejak voči tomu vymedzil, alebo že by e, e, e, povedal, že príjme nejaké protiopatrenia, mám na mysli povolenky, ja myslím povolenky ETS-2, ja som o tom e, hovoril už, ja neviem, pred, ešte v lete, alebo kedy. E, vychádzal som z údajov, z českých údajov, bankového analytika, Trinity Bank. E, a tie údaje sa dajú v podstate interpolovať aj na Slovensko, čo potvrdil nakoniec minister životného prostredia. E, ja som hovoril o tom, že ETS 2 povolenky e, budú na jednu rodinu mesačne v rozmedzi 200 až 300 eur. No, ministerstvo životného prostredia hovorí, že to bude okolo 250 eur. Si to zoberieme, premietneme si to na potrebný kúš, ktorý máme na Slovensku, na, na neviem, kúpnu silu. Je to likvidácia. Už dnes tí ľudia sa rozhodujú, a to, tým, že chodím veľmi veľa na východ, tak vidím e, tú sociálnu situáciu. Na tom východe je rozhodne horšia ako napríklad v Bratislave, alebo Nitra, alebo Trnave. Že dnes sa tí ľudia rozhodujú medzi tým, či si zaplatia lieky, lekáreň, lekára, alebo elektrinu. Samozrejme, vždy to ide na úkor zdravia. A, a už som aj verejne teda cez video vyzval, premiéra Fica, aby sa k tomu vyjadril. Robím to opäť, opakovane aj, aj touto cestou, neviem, však samozrejme ona si nepočúva, ale mu to niekto odkáže. Lebo napríklad český budúci premiér Andrej Babiš okamžite potom jak ho zvolili, teda jak vyhral voľby, pardon, povedal, že ETS-2 na území Čech a Moravy platiť nebude aj za cenu súdnych sporov z Európskou úniou alebo za cenu pokut. A ja neviem, kde je problém na Slovensku, ale dobre, e, teraz, teraz nejdem to rozvádzať, či tu má niekto nejaký špinavý kšefto smeru e, okolo, okolo Green Dealu. Green Deal je naplánený pomaly 2,5 bilióna e, eur, takže tam, tam sú obrovské peniaze v tom. Ale toto len ukazuje na to, že my musíme odtiaľ odísť, lebo nás to zabije. Ja poviem ďalší príklad, ako Lajenová mala stretnutie s zástupcami automobiliek. Vieme, ako dopadlo. Dopadlo tak, že vlastne v ničom im nevyhovela. Tie termíny, ktoré, ktoré sú, to sú šialené termíny, aj z na infraštruktúru, aj z hľadom to, to je nesplniteľné. <kým> Tie termíny ona potvrdila. Naopak, a teraz dobre počúvajte, ona vymyslela, ako zachrániť európsky automobilový priemysel. Normálne s tým došla ako s oficiálnou informáciou, ja si to nevymyšľam, to sa dá overiť, že, že automobilky budú robiť autonómne elektrické auta. To je auta bez vodičov, čo budú jazdiť len na základe umelej inteligencie. Tak toto podľa šéfky Európskej komisie má byť riešenie, E Európske automobilky. Inak povedané, tí ľudia absolútne zošaleli. Ďalší dôvod, prečo my musíme odísť z EU, je, že EU sa, na, EU sa mení e, na vojenský pakt. Tým, ako Severoatlantická aliancia prestáva byť funkčná, to, si netreba piesť, Trump to robí umyselne, Trump to nerobí. Z nenažranosti on to robí umyselne, lebo Spojené štáty vlastne stále, stále od, od dru konca druhej svetovej vojny, respektíve od toho, ako vzniklo NATO, doplácajú na bezpečnosť v Európe. Tak oni to pochopili, najprv vytvorili alianciu ochotných a teraz už idú pomaly zavádzať Európske ministerstvo obrany. Už to majú v pláne teda urobiť. Aj? Ešte to moc nahlas neoborí, ale ja ako na 100% viem z tých informačných zdrojov, ktoré mám, že už to majú v pláne. Tak na čo sme v NATO? A my sme do EÚ nestupovali ako do vojenského paktu, ale do EÚ sme stupovali ešte pred Lisabonskou zmluvou ako, ako do, do spoločenstva, ktoré nám má zvýhodniť obchod a pohyb osôb. To sa úplne zmenilo, zmenilo sa to na totalitárnu a totalitnú záležitosť a navyše sa to mení na vojenské zoskupenie. No ale na toto sme v referende súhlas nedali. A keď naša vláda s tým nemení nič robiť. Lebo Robert Fico, ja som veľmi rád, že sa snaží robiť automnú politiku, ale tiež sa musí rozhodnúť, že na ktorej stoličke chce sedieť. Lebo nemôže byť za pekného aj v Bruseli, aby sme ešte nejaké tie fondy dostali a doma výprava to, čo výprava a nehať krajinu skapínať. To skrátka nejde. Máme tu konsolidačný balíček druhý. Teraz sme zistili, že pol miliardy eur nemôžeme použiť na to, na čo sme chceli, hlavne na tú pomoc v energetike. A do toho všetkého ešte aj vojenské výdavky a podpora Ukrajiny. Oni, oni príjmu reštriktívne opatrenia voči obyvateľstvu, ešte to aj povedia a na druhý deň spravia tlačovku, že sme schválili ďalší balík pomoci Ukrajine. No a na toto v tej EÚ my naozaj nemusíme byť, aby nás tlačila do takýchto sprostostí tak radšej poďme preč, poďme sa baviť s krajinami bývalého, myslím teraz geograficky bývalého Rakúsko-Vorska, vrátanie niektorých balkánskych krajín a poďme z tohto spolku preč, lebo to už není to, čo sme, do čo sme vstúpili. Toto nás zabije spolahlivo. Naša účasť v EÚ nás zabije spolahlivo. A keď sa budeme snažiť odísť, tak tá smrt sta tam je obrovská nádeja, že prežijeme. Takže toto sú témy, o ktorých treba hovoriť. A o tom treba hovoriť. Bez ohľadu na to, či sa niekto začne píriť, že ešte je prískoro hovoríme o našom odchode z EÚ. Není prískoro, je už neskoro. Rok 27 je za dverami. To veľmi rýchlo ubehne. A my musíme začať pripravovať obyvateľstvo na to, čo nás čaká a ako to treba riešiť. Už keď, keď konň skapie, už ho, už ho neskrie si nikto. No takže toto týmy, sú témy moje. Témy sú to silné a tu v podstate vyplýva z toho otázka na pana Mozea. Viem, že spolorganizatóri protestu sú aj niektorí rómsky aktivisti a kežmárok je vybraný zaujímavo aj kvôli tomu, že to akási hľadová dolina Slovenska ten okres a je tam veľká rómska populácia, ktorej sa takéto témy, ak pred chvíľou hovoril Janko Baranek, budú veľmi intenzívne dotýkať, obzvlášť od toho 27. roku, kedy má vstúpiť tá platnosť tých emisných povoleniek. Ako to Romovia vnímajú a prídu teda podporiť tento protest? Samozrejme, že sme vyzvali spolupráci aj výsku. z tohto miesta pozdravujem Zdenku Lackovu, ktorá tieto otázky pretavuje do spoločnosti a pýta sa, že čo bude s romskými osadami a s romskou otázkou k téme EU a k samozrejme, že na tento protest prídu aj Romovia prídu podporu Čo sa týka tej, teraz k, naznačujem tú romskú otázku, Európska únia nám tu tlačí eurofondy do tých romských osad pýtam sa, zmenili tie eurofondy v tých osadách niečo? lebo ja tam nevidím zásane zmeny. E, Napřeč politickým spektrum všetky politické strany od roku 1989 si dávajú na oči rúžové okuliare. Nikto, doteraz teraz nechcel rešiť romskú otázku, aby nás Európska únia neoznačovala za rasistov. Tak sa pýtam. Ja som ľaviča, hlásim sa k ľavicovým A ja sa teraz pýtam, ako máme riešiť túto romskú otázku, romskú problematiku? Tým, že budeme biať dotacie dotácie na projekty? Však to nevyriešilo nič. Tak rómskú otázku treba riešiť prácou, disciplínou a poriadkom. My musíme stávať fabriky na Slovensku, ale to je už od našej sebestačnosti. Musíme tých ľudí dávať do pracovných pomerov a nie čakať na to, že príde na nejaký projekt, hej, my tam nalejeme opäť peniaze, lebo Európska únia to chce a výsledok toho nebude mať nikto. A to opäť rozdeľuje tú spoločnosť, lebo zas bude tá nevraživosť, že áno, Romovia majú Romského hej dostávajú peniaz od Európskej ro únie a majorita si musí všetko platiť. Lebože my musíme aj tu v tomto, chcem aj na tomto proteste vyzvať, že musíme byť spojení. Nezáleží na tom, či je niekto rom, Bielý alebo nie je maký. My musíme spojiť tú spoločnosť, lebo keď spojíme spoločnosť a spoločnosť je jednotná, vtedy vieme meniť nejaké politické veci. Bez toho sa nepohneme. Viete, problém zjednotenia spoločnosti nie je v Rómoch, a v spolupráci s Rómami problém zjednotenia spoločnosti je v jej rozpoltenosti. A v tom, že ja som už starý, ja som takto, takto rozdelené Slovensko, alebo vôbec spoločnosť ešte asi nezažil. Takže samozrejme tí Rómovia môžu len prispieť svojim podielom k tomu, ale tu treba jasne povedať, ich to postihne prvých toto, preto sa zrejme Maťo na to aj pýtal. Uh, Pamätáme si, si za vlády Zurindu, keď kanik prijal nejaké opatrenia, tak tí Romovia boli prví, ktorí, uh, ktorí sa začali búriť a doslova, doslova aj rabovať na východe Slovenska, preto si nemusíme zakrývať oči, že budeme príliš, uh, až príliš politicky korektní. Ne? A to hrozí opäť. Tieto sociálne výbuchy hrozia opäť a to není na Slovensku. Však vidíme, že sa to deje pomaly v celej Európe. Akurát sa tu o tom ne neinformuje. A my sme momentáne v štádiu, že kto z koho. Lebo vidíme na progresivistu, že oni sa nechcú zjednotiť. Oni ako... Pozrite, kto po kom začal tu strieľať? Však my nestreláme po nich. Oni strelajú po nás. Či to je Fico, či to bol Trump. Hej, teraz Charlie Kirk. Oni, oni nás chcú zabiť. Oni vyhrodili tak tú situáciu, že ja vám nechcem kaziť váš zjednocovania spoločnosti, ale tá, tá zjednotenie celej spoločnosti je nemožné. A nakoniec aj protest, ktorý robíte, na ktorý rád pri, samozrejme prídem, ak nežasia nevyšia moc, je protest proti. Nie je to protest za zjednotenie Slovenska, lebo to už je neskoro ale je presne tak, jak má byť, je proti progresivizmu. Takže my nerátajme s tým, že celá spoločnosť sa... A čo sa Romov týka, tam si myslím, že treba špeciálnu komunikáciu s nimi, lebo ja neviem, koľko ich tam príde na to na meste, ale tam je to naozaj naozaj na tých ľudí, ktorí možno žijú v tých osadách, ktorí tam majú nejaký a ísť rovno tam, a tým ľuďom to vysvetliť. O čo vlastne ide? Tu teraz nejde o to, že niekto im dá 500 eur pred voľbami a potom im nedá nič. Tu o ich, takisto o ich holú existenciu a rovnako ako o našu. Ja som to, si nezobral to, slovo, dobre. Dôležité je však to, že Romovia mnohí žiaľ sú jednoduchší, menej vzdelaní a ľahko sa nechajú ovplyvniť, obala obalamutiť toto pochopil aj Matovič, ktorý sa takto v podstate dostal do národnej rady, lebo však štatistiky hovorili, že odromom malo okolo 6,5 to znamená on by vlastne neprišiel cez to kvórum 5 do národnej rady. Evidentne by bolo iné rozloženie politických síl, lebo tým pádom by sa tam dostala republika, tým pádom by bolo iné rozloženie politických síl v národnej rade a vo vláde. Takže e Teraz, teraz toto pochopili progresívci a veľmi intenzívne chodia po osadách a gytujú romov, ktorí tomuto moc nerozumejú. Ako, uh, aká je tá situácia v tých rómskych osadách, pán Mozej? Situácia v rómskych osadách je rozdelená, lebo časť je tá, ktorá stále podporuje systém Matovič a teraz to novom, že demokracie, čo sa nechávajú oblbovať, nastupujú v tých osadách hory, doly, ale potom z toho nespomňa úplne nič po ani a A časť je už, ja to nazývam, že je prebudená. Lebo neverí ani Matovičovi, ani tým poslancom, ktorí sedia v tej národnej rade a ktorí sa tvária, že oni sa bijú do za Rómov. To nie je pravda alebo keby naozaj chceli niečo riešiť pred tých Rómov, tak už dávno tu máme nejaké výsledky. Sú v parmáte Matovič 3 roky vládu, hej? mali sme vládu Matoviča, Hekera, otora. Matovič si politiku na tom, že bude proti korupcii a za Rómov. Oni chodili do tých osad, oklam, oklamali ich a povorili sa na nich vykašťami. Takže máme tu dve v tých osadách, dve skupiny. Tí, ktorí stále hej, a tí, ktorí stagnujú s Matovičom. Lebo už aj Romovia sa pýtajú, koho máme voliť, komu máme dať hlas. Lenže ja hovorím, že Romovia teraz nechcem mi pouhraziť sú doby. Lebo keby chceli Romovia, tak už dávno máme v parlamente zastúpenie a je tam romská strana. A nemuseli, nemuseli tu byť také problémy, že ma to vyštude do osady nastupujem 500 eur. Hej. Čo je v e, korupcia, kupovanie hlasov. Neviem, prečo teraz Žilinka moči. Lebo Žilinka by mal tieto otázky otvárať ako generálny prokurátor. taktiež sa tých orgánov činných trestom konania, celej justície, ktorá je tým liberalizmom. Čak my tu máme hlomký deep state. My musíme tieto témy otvárať a rozprávať ľuďom o týchto témach. Lebo niektorí ľudia sú takí, že tomu nechápu, treba to tým ľuďom vysvetľovať. Lebo tu máme aj takých ľudí, ktorí to teraz vôbec nerozumejú, čo sa v tom štáte deje. To ja fungujem aj na tom Facebooku na tých sociálnych sieťach a ja si čítam tie komentárie, ľudia sa stále pýtajú, prečo generálna prokuratúra nekoná, prečo justícia môči, prečo početeká nekonajú. Však už tu byli malo byť dávom vývodená politická dopovednosť, však sme tu mali roky 2020 až 2023, však oni zničili všetko, vyrabovali doslova slova štát, štátnu kasu. Mimochodom, teraz prišiel e, Národný kontrolný úrad s tým, že 140 miliónov išlo bokom a nikto nie je, kde sú tie peniaze. A kto, ja sa pýtam teraz, kto vstúpi do toho, že otvorí túto otázku a začne vyšetrovanie? By Živinka by mal konečne už odložiť ten bicykel a začať sa veno, venovať tým veciam, e, na ktoré sa ľudia pýtajú, hej? Alebo by sa mal za e, funkcie a odísť? Lebo je platený z našich a ľudia čakajú, že budú budú potrestaní tí, ktorí zničili tento štát? Lenže tu nikto nie je potrestaný. A to kedy teda čakať na spravodlivosť. Alexander, ako to tak počúvaš, tak táto rómska otázka je veľmi vypukla a ty žiješ na východe Slovenska, takže to evidentne aj cítiš. V podstate tá rómska menšina je tlačená možno s tým, ako sa to nesystémovo za tie desiatky rokov rieši sa živiť kriminalitou a rôznymi takýmito postupmi. Ako to vníma tá, poviem to, vulgarne biela spoločnosť? Dokážu sa s Romami spojiť aj spoločne na takýto protest proti progresivizmu, alebo sa to naopak vyhrocuje medzi početnou rómskou populáciou a tou skupinou e, bielou e, na východe Slovenska. Tak áno, samozrejme, tie problémy sú, hej, a čím e, väčšia bude ekonomická kríza, tak tým viac sa budú prejavovať, ako spomínal aj pán Baranek, veci to pamätáme, že tu boli e, aj nejaký výnimočný stav, bol vyhlásený na časti územia, keď sa začalo rabovať. Čiže čím horšie bude ekonomicky, tým viac všetci tí slabší sa prepadnú cez tú sieť a. Aj toto je ten problém, že progresivisti udali tentom debaty, že sa bavíme o veciach, ktoré boli pred 70. a 80. rokmi vyjasnené. Právo na slobodu prejavu, právo na informácie sú proste nepopretelné. Oni teraz niečo spriadajú, nejaké hlúposti o dezinformáciách, ktoré sú v skutočnosti len cenzurou a zavádzaním totality. A cez všetku túto debatu o, o týchto ich hľadaní agentov, lží a e, vymýšľania si e, fiktívnych menšín a ich problémov hej, nejakého toho presne 72. rodu, čo je jedna veľká paveda, tá genderová táto záležitosť. A nechápem, hej, oni sa smejú s plochozemcov a rozprávajú nám takéto veci zároveň, takže neviem, kto je na tom horšie. A tým prebijajú vôbec to, čo v skutočnosti je hlavný problém toho, kam sme sa dostali, lebo ono to vždy bolo, hej, tá, tá vypuklosť nejakej chudoby oproti veľkým vlastníkom, len tým, že aj tie posledných 5 rokov, čo sa všetko udialo, jednak choroba, veľké verejné výdavky, jednak úplná totálny nezmysel podpory Ukrajiny, ktorá nebojuje za nás. Ona si to sama vymyslela, že chce ísť do tej vojny, provokovala, až sa do tej vojny dostala. My nemáme hlasovacie právo na Ukrajine, aby sme mohli odvolať Zelenského. Prečo my tam máme ho podporovať z tohto hľadiska, keď sa nemôžeme vyjadrovať, ako sa tá Ukrajina má uberať? A my sme vlastne všetok svoj ekonomický životný štandard a budúcnosť tohto ekonomického štandardu v Európe a nás na Slovensku obetovali v prospech jedného štátu, ktorý tam 8 rokov oblboval ľudí, popri tom vraždil vlastných poluobčanov, e, zabíjal aktivistov, novinárov, politikov a neviem, čo všetko možné. Proste, e, to isté, ako sa ignoruje dneska situácia v Gáze, tak tak takto sa ignorovalo to, čo robila Ukrajina a odrazu z nich robíme e, anielov, ktorých máme zachraňovať na úkor vlastnej budúcnosti. No že, samozrejme... samozrejme tý... áno? je možno problém, že okrem tej e, štandardnej slovenskej populácie, rómskej populácie, tu máme ešte značnú časť ukrajinskej populácie a e, za takýchto ekonomických a sociálnych podmienok, aké sú na Slovensku, to môže vyvolať možno veľké trénie medzi týmito aj týmiito populáciami a navzájom. Áno, ja som tým hlavne chcel povedať, že čo je príčina to tých ekonomických problémov, ktoré sa tu dejú. Hej? Že prečo vlastne Európska únia upada? To je práve kvôli tým nezmyselným sankciám, kvôli tej nezmyselnej vojne, ktorú podporujeme. Čiže z tohoto dôvodu my tu začíname mať ekonomické problémy a samozrejme budú vyrastať presne tieto problémy, lebo nehovorí sa o náraste osobných bankrotov, o všelijakých nesplácaných pôžičkách a tak ďalej. Všetko prehlušujú tými svojimi hlúpimi progresivistickými témami. Čiže uh, takto uh, situácia s tými uh, marginalizovanými s rómskymi uh, osadami a celkovo Rómami uh, samozrejme, že bude vypuklejšia a... A, a takisto určite si viem predstaviť, že, že aj teraz v Košiciach nedávno tam nejakí Ukrajinci pred nejakým nočným barom vykrikovali sláva Ukrajine, Putin chujlo a neviem čo všetko možné. Kto je na nich zvedavý, tak nech idú brániť hej tam. Čiže je možné, že aj do tohto rozmeru sa to v konečnom dôsledku začne prejavovať, lebo aj česká vláda hovorí, že už im nedá ani korunu, že nech idú ďalej tam, kde ich chcú platiť na západe. A, takže toto, samozrejme, všetky tieto trenice môžu vznikať, ale na tú konkrétnu otázku, že e, pokiaľ my tam ideme dnes na ten protest, tak ja, e, ja to nevnímam, že by tá naša väčšinová spoločnosť teraz videla problém v Rómoch alebo v chudobe. A, a predsa len tá, je tam tá hlavná téma e, toho šialenstva, čo, čo proti nám závadzajú. Samozrejme, je, je potretou tou témou tá chudoby, tej materiálnej chudoby, ale e, aj keď sa v tom kežmarku zídeme, tak ja si myslím, že že, je to, že sa budeme brať za svojich a skôr si myslím, že e, tam tá údajne tolerantná strana tých progresívcov sa bude vysmievať, že ak tam nejakí Rómovia prídu a budú to znevažovať. Takže v žiadnom prípade e, si nemyslím, že by tam došlo k nejakému nepriateľstvu. Tí ľudia chcú to isté, čo my, chcú pokoj a chcú, aby sa mohol štát začať starať o normálne ekonomické hospodárenie nášho štátu. Ale pokiaľ tam budú šialenci v Európskej únii, tak my sa z tých sankcií nevymaníme, pretože to, čo spravili napríklad v Maďarsku, odstrhli ich od eurofondov, vyhrážajú sa im. Na jednej strane my Európskej únii platíme veľmi veľa peňazí na všelijakých členských príspevkoch, výberu cla a tak ďalej. A na druhej teda príjmeme niečo vo forme eurofondov. Tak akože my, keď ich posluchať nebudeme, tak budeme iba platiť a nič nebudeme príjmať. Tak potom ale naozaj je relevantná otázka, že na čo nám je taká Európska únia. A ja som trošku ešte tak, taký optimista, lebo. Ja som to stále vnímal, že tá ekonomická realita musí prevážiť aj v tej Európskej únii a že tá bašta progresivizmu na tom zhorí a spadne pod tlakom týchto ekonomických údajov a dopadov. Ale začal sa to nevyzerá dobre. Čiže ja stále by som veril, že tá Európska únia by sa mohla znútra zmeniť. Minimálne už len tým, keby nám dali právo slobodných volieb. No ale čo vidíme v Rumúnsku? Hej, keď zvýťazí kandidát, Reabov... ktorý im nevyhovuje, tak ho dajú do basy. Keď, keď ja, ja, ja vám Francusku, do toho skočím, áno. ak, ak dovolíte, uh, lebo zabudnem, nechcem. Uh, uh, ja neverím tomu celkom tak, jak vy. To už sa nedá zreformovať, ja vám poviem prečo. Uh, ja poznám veľmi veľa slovenských podnikateľov a veľkých slovenských podnikateľov, ale poviem to na prípade Kruptisen, tak túto nemeckú spoločnosť, uh, všetci poznajú, Uh, oni presťahovali výrobu do Brazílie. Stalo ich to niekoľko sto miliónov, možno miliardu, ja neviem, eur. A v Európe nechali len výrobu, no ja to poviem ob, ob, symbolicky, neviem presne čoho, ale niečo na úrovni na pivové fľaše. A viete, v čom je problém? Problém je v tom, že ten proces bohužiaľ je irreverzibilný. My už nikdy nedosiahneme tú úroveň, ktorú sme mali pred, e, pred COVID-om. Ešte v roku 2018. Lebo aj keď, aj keď to hneď sa podarí z na deň, keby tu bol taký niekto, že zvrhne týchto hlupakov, týchto, týchto šialencov, tie firmy, ktoré sa odsťahovali, e, ako som spomenal, Krup sa, oni neprídu naspäť. Oni neminú ďalších 100 milióny na sťahovanie. Oni už zostanú tam, kde sú. V tomto prípade napríklad v tej Brazílii. Toto je obrovský problém. Všetky, všetky tie prevádzky, ja vám poviem napríklad len, len primitívny príklad, e, gumové tesnenia alebo gumové, e, gumové náhradné dielina pre automobilky. Niekedy boli tie čakacie doby, keď to, ja neviem, v tom Volkswagene v servise objednali, niekedy to bolo skoro in time, hej. Ale dnes sa to už ne, vo, vo, vo veľa prípadoch, nehovorím už vo všetky, a vo veľa prípadoch sa to už vozi, vozi v kontajneroch z Číny. Sa, sa natiahli, natiahli aj tieto dodávateľské odberateľské sťahy, ale oni to už nepresťahujú naspäť. To už všetko ostane tam, kde je, lebo žiadny podnikateľ, len za to, že sa zmenila politická situácia v Európe, sa nebude stahovať naspäť. Lebo on nikde nemá zaručené, že za 10 rokov zase tu niekomu neprepne a zase nevymyslí ďalšiu kravinu. A preto som povedal, viete, Európska únia je nereformovateľná a pre dobro Európskeho subkontinentu sa musí rozpadnúť. A my nesmieme, my nesmieme ísť ju reformovať, ona je nezreformovateľná s tými šialencami. Poz, ešte, ešte si zoberiem čas. Viete, kto... Viete, prečo išli odvolávať Lajnovú pan Riabov napríklad? Nie len za sms mm -hmm. ale lavičiari ju išli odvolávať za to, že, že e, na ich vkus pomaly a málo nadšenie presadzuje Green deal. Oni ju za to išli odvolávať. Tak si zoberte, čo za šialencov v tom Európskom parlamente vlastne sedia. Že ešte na ich, na ich vkus je ten Green Deal ide pomaly. Takže to, ako to je nereformovateľné. Treba, treba pracovať na tom, aby sa to rozpadlo. Doslova slova do písma hovorím deštrukcie. uvedomňujem si, čo hovorím. Treba pracovať na tom, aby sa to rozpadlo. No, ja som vám zobral, ale slovo Hej, Tak ono je celkom možné, že do, do, toho, do toho v konečnom dôsledku aj spadne. Hej ten scenár je svojím spôsobom reálny, že, že vlastne sa môže spustiť nejaká vlna odchodov z únie, veď práve hej, ako koľko to budú, ja neviem, tých maďarov teda štelujú, že im odobrali tie eurofondy, keď ich s nimi vydierajú a tak ďalej. A viete, keď to robíte jednému, potom dvom, trom štyrom, tak odrazu si povedia, že na čo tam vlastne majú pokračovať v takom zoskupení. Ja ja som to skôr vnímal z toho hľadiska, že pokiaľ by boli umožnené slobodné voľby, ktoré dneska už ani sa nedejú v Európskej únii a v Európe celkovo, čo celý čas nám rozprávali tie hlúposti o Rusku a teraz vlastne hovoria, no tá, tá však sa to deje teda aj v Európe, pozrite sa v Rusku, mňa nezaujíma, čo sa deje v Rusku, mňa zaujíma to, čo sa deje v mojom životnom priestore. Tu mi hovorte, že či toto považujete za štandardy demokracie, že zatvoria, zatvoria víťaza rumúnskych prezidentských volieb. Že zakážu kandidovať najväčšej favoritke na prezidentku vo Francúzsku, podobne v Taliansku a tak ďalej. Čiže... Georgescu ono... vyhral len prvé kolo, nevyhral voľbiel. Ale nevyhral on náhodou v prvom kole s 50-percentným žerovným ne ne ne ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne postupy ale... Dobre, tak to, to som nemal úplne presnú informáciu, ale vyhral teda v tom prvom kole a teda to nasvedčovalo k tomu, že by mohol vyhrať. No a dneska proste je rád, ja neviem, či už sedí v base, alebo či sa tam, či sa tam má čo najskôr dosať deto v Moldavsku, koľkých ich pozatýkali. Kto bude robiť politiku, keď vám hrozí base? Zrušili dve, dve proruské strany, zrušili Áno, tesne pred voľbami. Hej. A, Hej. Lepé nové, a ešte, ešte na ameriku tej Európy, tak ono to nesúvisí priamo priamo s tým s samotnou úniou, ale neviem, či ste zaregistrovali. A to už je prejav z a prejav slepej úličky. Včera, alebo dnes teraz by som vás klamal, pro, polský premiér pro bruselský vystúpil s ostrou kritikou Donalda Trumpa. Ja si nepamätám, čo som jak starý, že by, že by toto si niekto dovolil zo spojencov na amerického prezidenta, európskych spojencov. Samozrejme kvôli, kvôli tomu, že Trump skrátka urobil deal s, s Putinom a povedal, že domba si teda môžu zobrať. Aj. Tusk no. post, v Normane ostro postavil proti Trumpovi. A mm -hmm. viete, čo tým chcem povedať? Tý, tým chcem povedať to, že e, vzhľadom na to, že oni nás ani neprizvú na tie rokovania ani do Budapešti, my sme dnes periféria, my sme geopolitická periféria. Sami sme sa manevrovali do postavenia, že akože pre najvyššiu predstaviteľku Európskej únie Xi Pink, privítá tak, že ju za autobusom. Ficovi, Ficovi tam spravia, ja neviem, akú čestnú straž. E, e, ako rozumiete, čo hovorím? Dnes, preto to hovorím, že to musíme urýchliť. EÚ, my sme sa dali, my sme není dnes geopolitický hráč. My sme, my sme dnes marginálni. S nami nikto neráta. Absolutne no, my... nikto s nami neráta a zlep, zlepšujeme si to takýmito s prostostiami, čo urobí Tusk. Tak my musíme útiesť no, my... keď, keď Premiérom veľkej 39 miliňovej krajiny je takýto šialenec, ktorý sa postaví proti USA. To je jedno, aký tam je prezident. Vždy to bolo jedno. Vždy sme boli vázalmi svojim spôsobom, tej Ameriky. A tento šialenie sa postaví a, a ide, ide hádzať polena pod, ako na, naozaj pod snávom o mier, ktorú ten Trump naozaj má. Uvedome si jednu vec. Trump je prvým prezidentom po dlhom čase Spojených štátov amerických, ktorý má mierovú agendu či ju niekto má rád, nemá rád, to je jedno. Počul som, že tu je niekto lavičia, niekto ja neviem čo. Ja to už tak nedelím, ja to delím na ľudí. Má zdravý rozum a je to blb. Ale ten Trump má mierovú agendu, nechce, aby ľudia umierali. Ej? A samozrejme, chce svoj miliard dolárov na do Ukrajiny. A bol, tu si postaví proti tomuto. Kde? Čo poprosila pekne dostali? Jedna z najsilnejších vojenských, najsilnejšia pomaly krajina EÚ. Ak nie, tak za chvíľu bude Polsko. Nie, Dobre, toto je prejahu to... totálnej deštrukcie. No, Maťo, hovoríš. Chceš hovo, na... reagovať, lebo za chvíľu budeme mať čas na pesničku? Áno, ja som to len chcel uzavrieť dve krátke veci, už nechcem to veľmi rozoberať, len ten svoj názor by som chcel dopovedať. Čiže ja som to hovoril s tým štýlom, že pokiaľ by v európskych krajinách prebehli slobodné voľby, do ktorých by nepchali 300 miliónov eur ako do Moldavska na boj s dezinformáciami a podobne, a, a dostali by sa na čelo krajín, ľudia, akí, akí mali sa dostať v Rumunsku, akí sa mali dostať vo Francúzsku a tak ďalej, tak títo ľudia by sa priamo dostali do vedenia Európskej rady, ktorá určuje smerovanie Európskej únie a ja toto viem, by bola ja možnosť, tom, ako to, to znútra e, začať meniť. A keď hovoríte, áno, nejaké fabriky podchádzali, všetko sa pohoršilo, to je samozrejme, ale veď aj to samozrejme sa dá nejakým spôsobom. Môžu sa nejaké nové okná príležitosti otvoriť, nejaká spolupráca s Čínou, lebo ak už bude teda tá, tie vlády naklonené e, úplne opačným e, pohľadom na svet, tak tam sa môžu zase otvárať nejaké nové dvere. Ale Ešte, nechcem to ale... rozoberať, lebo sme chceli viac asi o tom proteste, Ešte... čiže to je len v podstate môj názor hej, na to, ako, ako ty... by sa to dalo prípadne. Álo, álo. Má, máte pravdu, ale jednu záverečnú otázku. Viete, kto je najväčším finančným do... marketingovým. Do norom európskeho green dealu. No, európska komisia, nie? Nie. Čína, Čína, Čína. Mm -hmm. Čína. No tak to asi pomáha, aby slábli, nie? No, no, Čína potrebuje nové pracovné miesta, potrebuje, aby sa tá výroba z Európy e, presťahovala do Číny, mm. aj do Číny, to, aj, aj to sa deje. A hlavne... Potrebuje poskupovať krachujúce napríklad, poviem príklad, automobilky aj so všetkými patentami, so všetkými licenciami, ktoré my sme tu desiatky rokov investovali miliardy do vývoja, do sofistikovaných inžinierských zariadení a tak ďalej. A presne, a oni to lacno potom skúpia. Takže tá, to len chcem povedať, s Čínou veľmi, veľmi opatrne, veľmi opatrne s Čínou. Dobre páni, do, prehúpli sme sa do druhej hodiny našej relácie, dnes budeme do 20. Takže... Martin, ešte, ešte môžem jedno záverečné prepáče, no. ešte že te preruším, lebo toto som chcel tú druhú vec povedať, že, že zhodou okolností toto, čo sme aj hovorili s pánom Barankom, že sme dneska teda na tom okraji toho ge, tej geopolitiky, tak ja keby som pohľadal staré statusy, tak toto som písal asi mesiac po začiatku to, tej hysterie okolo vojny, že takto to celé dopadne. Vyzýval som ľudí, že rozmýšľajte, že do čoho sa rútime. Oh, takže, takže tak, no. Preto, preto no, sme dobre. tam, kde sme. Áno. Takže um, po pesničke od Števa Hruštínca, ktorý bol tiež v minulosti hosťom našej relácie, budeme pokračovať a dám kontakty do štúdia. ak by teda niekto chcel sa hostiť niečo opýtať, či už mailom alebo cez telefón, tak bude mať príležitosť. Je je, tu je slobodný slovenská, prekrásna je do svoje, tu nech sa darí dobrým ľuďom. Oroľ tu mám, niesť do svoje, tu nech sa darí dobrým ľuďom. Ja sa bojím, čo ťa čakám, v srdci nosím dúžmu skrytú. Je se da to većna. Naša ty nesmieš nikdy poznať prírodu. Tebe právom, pravý Slovák, aj život da za domovinu. Tebe právom, pravý Slovák, aj život da za domovinu. Ja sa bojím, čo ťa čaká, v srdci nosím túžbu skrytú. Nekie pieseň dá to večná, modlitbou za domovinu. K tebe patrí zem slovecká, ja nepoznám kraj žilinu. Tebe vďačný národ volá, Slovensku reč príbehu. Tebe vďačný národ volá, Slovensku reč príbehu. Tak, priatelia. Tak sme sa pomodlili za domovinu, napriek progresivistickým snahám. Ešte stále je na Slovensku najviac konzervatívne a kresťansky orientovaných občanov, ktorí asi povedali dosť a chcú začať hovoriť svoje ja na protestoch. No, takže... My vám teraz dáme priestor, ak sa chcete niečo spýtať ohľadne takéhoto protestu, ktorý sa bude konať v kežmárku 25.10 o 15.00 hodine na hlavnom námestí. Dávam mailovú, mailový kontakt studio, zavínač studio zavinač KSK a pre tých, ktorí by sa chceli spýtať niečo telefonicky, je to predvolba 048 381 01. 01. A ja ja len jedna vec, by som ťa chcel poprosiť, lebo ja už budem musieť končiť, som ti ja mám ešte stretnutie v Lozane. Ak niekto má na mňa niečo, či už telefonujúci alebo z účastníkov diskusie, nech sa opýta, lebo ja už potom budem musieť vypnúť. Áno, tak. Telefonujúci, keď zatelefonujú, budeme to vedieť a účastníci diskusie, čiže... Pán Mozej, alebo... alebo ty napríklad, sa... ty... Ktý... Ja bol? Samozrej, ty si vlastne. Ale tak ja dám prednosť. No, no. Otázky máš hlavne ty dávať, vieš. Áno, ale sú tu kolegovia, ktorí s tebou diskutujú. Než položím otázku ja, tak keď sa chcete niečo spýtať. Vy. Dobre. Čo sa týka tej situácie, ešte dokončíme tú situáciu na východe Slovenska, teda, uh, Jano, ty tam často chodíš, vlastne každý týždeň a už si aj komentoval veľakrát aj svojich príspevkov, že uh, z bezpečnostného hľadiska uh, vzhľadom na tú chudobu, ktorá na, na strednom a východnom Slovensku hlavne narastá, uh, sa zvyšuje do značnej miery kriminalita. Nie je forma nejakého takéhoto protestu a vej, verejného vyjadrenia sa. Uh, Poslednou možnosťou, ako upozorniť na to, že podmienky už sú pre mnohých veľmi neznesiteľné a keď sa to nebude riešiť, tak to možno bude eskalovať do úplne iného riešenia situácie ako na nejakom pokojnom proteste. Ja, ja, ja túto obavu už verejne vzdielam dlhšiu dobu. Tá drobná kriminalita tam raste, to je nespochybniteľné Uh, to, to viem, skrátka, to aj, aj, aj čo sa bavím, ja neviem, s predavačkami v Tesku, alebo tak, to, to je jedno. Ale uh, ja neviem, či si vláda dobre odmerala uh, nejakú sociálnu únosnosť obyvateľstva, uh, hlavne, hlavne týchto skupinov, ktorý, a to nie sú len Rómovia, to, to sú aj, ja viem, neúplné rodiny alebo dôchodcovia, alebo už to ide naprieč, hej, etnikami. Takže, e, takto ja, ja mám obavu, že sa blížime k nejakej forme explózie. Uvidíme, ak zasiahne spoločnosť ten konsolidačný balíček nový, e, ale nevidím to optimisticky. Ja si mysl, myslím si, že už, už doteraz sme boli tesne, tesne na hranici, balansovali sme aj na obchov kraju útesu, jak sa hovorí. A že ten budúci rok môže byť zlomový aj v tomto, nechcem byť zlým prorokom, ale to stačí ozaj, to stačí málo. Dnes už naozaj stačí veľmi, veľmi málo, lebo e, veľa tých ľudí naozaj nemá, napríklad na to lékařa, lebo keď sa roznečí, má ísť kúpiť jesť alebo lekárovi a do lekariny. No jasné, že to jedlo je akutnejšie vždy. Ľudia musia jesť. Inak by pomreli, že to snaď vedia aj vo vláde. Takže ja si myslím, že sme sa zostali za, za ten, za ten hori, horizont udalostí pomyselný a teraz už sa bude to diať vyslovene bez, bez, bez nejakej e, možnosti regulácie, lebo e, ten ďalší konsolidačný balíček nás reálne môže priviesť do veľkých sociálnych veľkých sociálnych nepokojov, skôr ako príde ten rok 27, o ktorom sme hovorili. A začne to na východe. Mám obavu, že to začne naozaj na východe. Tak, jak to bolo, keď tam bol Pál, Vladimír minister vnútra, nakoniec tam musel posielať tie špeciálne jednotky, e, tak e, ja mám obavu, že sa to pak bude opakovať. Ja nechcem nikoho dopredu kriminalizovať. E, bože chraň, ale ten človek, a to je jedno, či to je Maďar karpatský nemec alebo cigáň, alebo slovák, to je úplne jedno. Keď raz nebude mať tomu detsku dať, čo jesť, no tak si to pôjde nejakým spôsobom zaobstarať. A v podstate v tom okamiumu je jedno, či to bude legálny spôsob, alebo ilegálny, pololegálny. Jednoducho to urobí. A už sme to raz, to raz mali v malom, a teraz to môžeme mať vo veľkom. Ja vyprávam o tom dlho, ty dobre veši. ja som dlho hovoril, že na Slovensku poteče krv. Týždeň potom strelali po premiérovi, znova to opakujem. Na Slovensku je hrozba veľká, silná, hrozba, že bude tiec krv kvôli sociálnym nepokojom. No len to som ja, že no, tak hlas vtekajúceho do neba nepríde, ale. Nič iné nemôžem robiť, aspoň upozorňovať ísť na protest, aj keď proti progresivizmu. A to je jedno, zkrátka, hovoriť o tom za Čím viac nás bude, tým snáď si lepšie, tým skôr nás možno niekto bude točiť. Pán Mozej, ako to vnímate vy ako človek, ktorý žije priamo v tom regióne, priamo z Kešmarku, dojde veľa ľudí na protest práve s takýmto cieľom, že chce demonstrovať... Možno to, že už z posledných síl a keď sa bude situácia ešte priostrovať napríklad ekonomicky, tak už to neuťahnú a budú musieť sa voči tomu postaviť inač ako na pokojnom proteste? No, samozrejme, že sa tomu teraz stávajú inač, že napríklad nesúhlasia napríklad s konsolidáciou. Lenže áno, sú nejaké s ktorými sa dá, lebo nedá súhlasiť, hej, ja to verejne demonstrujem, že s niečím súhlasím a s niečím nie. Dá, dá sa to robiť oveľa lepšie a hľadať tie financie niekde inde. Ale to je otázka už na tých, ktorí sedia v parlamente. Dnes na Slovensku máme v podstate pracujúcu chudobu. Pracujúci ľudia, ktorí držia ten štát, hej. platia dane, odvádzajú obvody sú postavené na úplne spoločnosti. Nikto ich nechce riešiť. Pozrime sa, tí ľudia už nedokážu platiť bežné veci, ako na no, pán Baránek, sa rozhodujú, že si kúpia chleba alebo lieky. Hej? A práve tu treba nasmerovať pohľadku na politikov. Konsolidácia verejných financí proste musela sa Treba povedať aj tým že keď príde vláda po hej, v roku 2027, tak tiež budú musieť konsolidovať sa riešila konsolidácia prvotný bálik o, o, vizv, o, premiér opozíciu. Máte nejaké návrhy? Otvorili o, spolu s návrhmi, ako sa to dá urobiť lepšie. Čo povedala opozícia? No tak poďme rušiť 13 dôchodky, poďme rušiť obedy zadarmo, o, vlaky, o, poďme o, dať, že, že doplatky za plná uhrada liekov, hej, o, platenie u lekára za to, že o, vás lekár ošetri. Tak o, Konsolidácia sa dá urobiť úplne inak. Napríklad poďme cestou, že znárodníme e, e, firmy, hej? že to bude na štátny majetok. Poďme napríklad cestou e, zdanenia. Samozrejme, e... znáro, znárodniť, znárodniť nemôžeme, môžeme zoštatniť, znárodniť nemôžeme, ne, nevajte si. No to, to by sme no. skončili okamžite ako štát. Prepašte, ja sa tak... s vami rozlučím, ak sa bude dať, vypočujem si zvyšok zoznamu, ja už... Teraz už musím ísť na to stretnutie, ktoré sa spomínala. Ďakujem všetkým za pozornosť. A vidíme sa v cashmarku. Ďakujem. Dovidenia. Pekný večer. Majte sa pekne. A ja sa s No, teraz otázka pre, pre vás obi dvoch rovnaka, V prípade, že bude mať protest úspech, že tam dojde veľké množstvo ľudí, máte v pláne pokračovať v takýchto protestoch a budete pokračovať zase len v Kešmarku alebo v iných mestách. Aká je vízia toho, keby bola účasť hojná, že by ako by sa pokračovalo? No, tak záleží podľa toho, aká bude účasť Kešmarku. Samozrejme, my nevylučujem, že sa to presunie aj do iných mestek. potom tom proteste v kežmarku vlastne my budeme mať stretnutie, kde to hodí ďalšia strategia. Zvolíme nové mesta, napríklad východné Slovensku, hej, pojedeme napríklad do Prešova, a tak ďalej. My musíme proste tieto protesty po celom Slovensku. Ja zvažujem, že keby si robil ten protest, potom v Bratislavne ten najväčší prednárodnú rado, že to by bol, to by bol naše výkazové v podstate. Takže áno, pojedeme postupne, začínamo v kešmarku 25. oktobra hodiny hodine a potom sa vlastne dohodne ďalšia stratégia a pôjde do ďalších miest. Mal by taký protest v úspech v Bratislave? V progresivistickej Bratislave? vášte? Ja si myslím, že áno. Lebo Bratislava nie je celé Slovensko. Áno. No, Aleksandr, ty to vnímaš ako keby, že sa podarí veľká účasť. Išel by si do toho ďalšie mesta a vštíviť? No, tak ja vždycky tak ako skromne to k tým veciam pristupujem, že pozrieme sa, ako to bude, urobíme, čo sa dá, aby to bolo čo najlepšie a, a keď to vyjde lepšie, ako by sme si to predstavovali na začiatku pri tých skromných predstavách, tak sa s tým dá pracovať a dajú sa otvárať tie otázky tých ďalších miest a, ja sa snažím robiť veci tak, aby boli tak dobre spravené, takže pokiaľ pokiaľ to tak bude a dáme sa ako taký manšaft dokopy v prípade tej dobrej účasti, tak by som do budúcna rád niečo také aj v Košiciach urobil a či sa to dá urobiť aj v Bratislave a, tak ja si myslím, že jednoznačne áno, pretože veci spomeňme, ako boli tie covidové protesty, keď nás nazývali, že dezoláti v uliciach a dostali za to napomenutie od mediálnej rady, zatiaľ čo iné rady a dostali 15 tisíc eurové pokuty. Tak, a tam prišlo enormne veľa ľudí a to bol vyslovene krásne spontánny protest. Ľudia tam aj prišli z okolia. Ale zároveň si treba uvedomiť, keď si pozrieme tie volebné mapy, konkrétne, kde sa ako volí, tak tá Bratislava to tiež nie je ako nejaké no, tak to slušne povedať, hej, e, nejaké hniezdo, lebo reálne e, tam tá podpora tejto tej najhoršej možnej vlády je, e, je najviac v úzkom centre toho mesta. Je tam staré mesto, nejaké to jeho okolie, ale čím ďalej ide od centra mesta, tak e, aj tá Bratislava je tam v tých zónach normálna a ja teda chodievam na západ minimálne raz mesačne a keď už, ja neviem, tam príde nejaká príležitosť s nejakými taxikármi alebo s kým sa rozprávame, tak ja to len tak nadhodím a hneď sa trafím, hej, že to sú naši ľudia. Tam je kopu, kopu s nami ideovo rovnakých ľudí a oni práve čelia tomu najhoršiemu, čo môže byť, hej, tomu obrovskému spoločenskému tlaku, ktorý tam v tej Bratislave je, veď, veď aj ja som tam býval, študoval som tam a pracoval. A vtedy to nebolo ešte také zle, my sme sa normálne, ja som sa slobodne vyjadroval na univerzite, aj keď som s nimi nesúhlasil. Keď sa teraz rozprávam s manželkou, čo dokončieva posledný ročník na univerzite, tak veľmi hovorí, že napriek tomu, že je presvedčená, ona sa reálne bojí, že tí učiteľi, by sa jej vypomstili na skúškach, že by sa ozval. a proste oni im tliachajú katastrofálne veci na tých prednáškach. Proste vôbec to nesúvisí s tou materiou a, a tí ostatní hlupí spolužiaci tam vykrikujú, pritakávajú a potom im dá príklad, no lebo však tu sú to právnici, hej, tak dá im príklad, že... že koľko je, ja neviem, 10% na daň z niečoho, už ne, neviem, čo to bol za príklad, tak sú úplne mimo, oni nevedia vypočítať 10%, ale inak sú najmudrejší na svete, a, tak e, oni to majú ťažkú situáciu, tí Bratislavčania. Preto ja trošku tak aj zhovie pozerám na každého, kto v Bratislave má ten zdravý názor, že je to o to násobne väčšia odvaha, že, že toto dokáže. My tu v Košiciach sme tiež taký maličký progresívny tábor. No ale ja prichádzam do styku v druhej väčšine prípadov s normálnymi ľuďmi. A... a druhý druhý veľký problém je, že vlastne. Čo, čo ešte aj na úvod sme hovorili, že, že čo vlastne by malo byť cieľom toho protestu alebo čo by sme chceli dať ako témy, tak ja som tam ešte dôležitú myšlienku zabudol povedať, že jedným z toho, čo by z toho malo vzísť, je to, že vláda má našu podporu v tom, aby raznejšie pristupovala v týchto veciach, ktorý, ktorými progresivizmus oklieštil štát. Lebo my sme sa demokraticky rozhodli, že kto má byť výťazom volieb, čo chceme a čo už nechceme, lebo sme to zažili. A taký ten pojem, že deep state, hej, že tie úrady sú prelezené kadejakými tými ľuďmi, tak ono je to naozaj katastrofa, lebo my, my sme presvedčení o svojom názore, ale napriek tomu sme ochotní diskutovať. My, my ich nechceme okliešťovať, zakazovať im prejavy. to oni... Uh, aj napriek tomu, že sa zmenila situácia, tak sú prelezení naprieč celým tým štátom. Hej, a najhoršie je to vidno, že sú to súdy a prokuratúra. Veď to už čo je? Ja som vyštudovaný právnik. Ja proste keď strácame, to je základná vec, že máme dôverovať tomu, že sa do, dosiahnete spravodlivosť, aspoň na tom súde. A keď sa vidíte, že sú tam aktivisti, že oni zabudnú na to, že majú brutálne, vysoké výplaty majú, tí ľudia, ktorí pracujú na prokuratúre aj v súdoch a majú to za to, aby proste potlačili ten svoj osobný názor a aby sa správali nezávislo a spravodlivo. A pokiaľ to vidíte, že oni sú presadzovateľmi v minimálnom prípade svojho vlastného názoru a ak nie ešte aj nejakého možno klanovitého konania, tak to je katastrofa, hej, že kde sme to dovlekli. No a vlastne tým záverom by malo byť, že od ľudí od tej mlčiacej väčšiny tá vláda má tú podporu, aby ráznejšie proti ním konala. Veď dneska sa tu rieši napríklad aj ten špecializovaný trestný súd, lebo zrušila sa prokuratúra a vedia aj ten prípad toho danýho, hej, že, že on tam teda za tie, za tie úplne nezmyslí, je mu nehrozí basa a pol roka v nej sedí a, hm. a e, teraz e, to, je to pol roka života. No tak to je 6x30, 180 dní, čo sa mohol čomukoľvek. A plus samozrejme nejaká difamácia, hej, že ho vlastne neustále ho ponižujú v tých médiách, dehonestujú a tak ďalej. A, a má tu pečať, hej, ako, ako keby, hej, mu, jak v tom koncertráku, keď dávali, hej, že tak ten sedel v báse, hej, tak... E napríklad aj v tom špecializovanom trestnom súde, no povedala im Európska únia, že tak nemôžete to robiť, lebo by ste odňali zákonného sudcu. Tak veď dobré, však v poriadku môžeme rešpektovať takéto pravidlá, ale potom môžeme urobiť nejaké administratívne kroky, že žiadne nové spisy im nebudú pridelované. A dobehnú staré spory, zákony sudca ostane a nové spory už nebudú na špecializovanom trestnom súde, lebo to je samozrejme úplne chorý prvok v našom, našom právnom štáte. Ano. Ty si nie sme tu, po vojne, ty tu... nie sme v mafii, nemáme mať prečo špeciálny súd. Ty si tu načrtol vlastne ďalšie témy okrem tej hm, hlavnej témy tej ekonomickej a sociálnej, ktoré budú rezonovať na, tom, na tej tribúne toho protestu. Si vlastne načrtol teraz ešte z, z dôležitú tému, to je školstvo a potom právo. Právo a spravodlivosť. To sú ďalšie dve veľmi dôležité témy, ktoré rezonujú našou spoločnosťou Uh, ale ešte, než sa budeme venovať ďalej ním, uh, tak uh, načutol si ešte jednu vec, to sú tie politické strany na našej strane brehu uh, v podstate nie je tajomstvo, však vy obidvaja ste členmi politických strán, však kľudne povedzte, akých a uh, Jano Báranek je tiež vlastne predseda toho Hnutia zdravý rozum. Takže A, a budú tam vlastne aj ďalší zástupcovia, ktorí sa hlásia k nejakému politickému spektru. Ako to páni vnímajú e, politické strany na našej strane brehu? Povedzme tie, s ktorými máte kontakt, v ktorých ste aktívni. E, v podstate oni, oni tento projekt podporujú, alebo je im to jedno, je im to lahostajné, respektíve sú proti, aby sa nejaké protesty začali konať. Ako to vnímajú? Ja by som chcel pochváliť všetkých z politického spektra, ktorí idú do toho s nami, lebo sme načrtli ten dialog a si vtedy povedali, že áno, ide o Slovensko, chceme progresivizmus, lebo je ničivý pre našu krajinu, neprináša nám nič dobre, lebo miesto pokroklo dekadenciu, hej, zdravý hodnot. A sme sa vtedy dohodli, že vlastne zahoďme tie politické tričky, a však tu nezáleží na to, to nosí aké politické tričky, keď stojíme na jednej strane brehu a sme si názorovopodobní. Tak sme sa zhodli na tom, áno, poďme do tých protestov, ukážeme tej spoločnosti, že sme tu aj my, ktorí chceme braniť ten národ, hej, a že Vieme sa spojiť pre dobrú vecí do Slovenskoho. My sme liberali, že sa jeden deň svetujú protestov a druhý deň sa v parlamente hádajú, alebo na tlačovkách. To treba ukázať tej spoločnosti. Pán Baránek povedal, že celá spoločnosť sa zjednotiť nedá. No jasne, že nedá. Ale aspoň my v tom politkom, našom sa vieme zjednotiť. a ja čiže... si to dokážem. Vo vašej, vo vašej strane je ak, aké vzdušie je naklonené takémuto nejakému um, um, novemu, novej vlne protestov uh, proti progresivizmu, alebo ako to vnímajú? Skôr to chcú tlmiť a povedať, aby to ne, nejak nepre, neprerastlo do nejakých väčších konfliktov na ulici, alebo naopak tomu dávajú zelenú. Jak, jak to vnímajú? Máme podporu aj z našej strany, však nám sa pozývajú ľudia, ale z, z tej strany, že áno, konečne niekto niečo začal robiť, však my už nemôžeme mlčať. Ale zase treba povedať, že my nejdeme robiť protest, kde budeme vyzývať k násiliu alebo k zabíjaniu, ako to robí opozícia. My ideme sa proste spoviť za doboved, za Slovensko a ideme ukázať proste, že sme tu aj my, že my nechceme násilie, nechceme, aby sa tu stredali politici. Lebo ak už má byť tá politická scéna aj konštruktívna, keby sme mali aj tú konštruktívnu opozíciu, tak sa vedia zhodnúť na nejakých veciach. Že dnes to tu nie je. Politika sa vzdialila ľuďom. Politika sa stala, sa stala len... Politika je len o A politika má stať pri tých ľuďoch práve a vlom pre tých ľudí. Tu, tu práve vidím tú šancu u nás. Na politiku, Lebo keď sa pozrieme na tých liberálov, tak oni ale dlhodobo omierajú tú svoju mantru, ktorú majú naučenú. Ekonomia, vojna na Ukrajine, treba podporovať vojnu, hej, treba podporovať sankcie voči Rusku, ale oni nevidia tie dôsledky, že my si strejame do vás aj Však my tu musíme konsolidovať, ale kvôli komu? No však predsa kvôli nim. Oni sa priviedli, že musíme konsolidovať. A teraz sa pýtam, že keď sme sa rozprávali o tej Európskej Unii, hej, tak my sme členský štát Európskej únii, Ukrajina nie je členským štátom. A nás nepodporujú, vlastne však my máme e, ekonomickú krízu, však nám by mali isté peniaze alebo nejako nám pomôcť tie mechanizmy, však preto sme tam aj stupovali. Však e, e, e, sme tam vstupovali za účelom ekonomickej a hospodárskej spolupráce a samozrejme aj mierovej. Tíme to napríklad, my sme členský štát Európskej úni, nemáme tu podporu tej Európskej únii, prichádzajú nám sakáti, keď nebudeš hlasovať toto sankcie, hej, ale to nedostaneš Eurofondy. A Ukrajina nie je členským štátom Európskej únii. A proste u, u Európska únia by mala tlačiť práve na, na tie mierové riešenia. Z Európskej únii sa stal motor vojny. No. Dobre, tak spýtam sa Alexa Riabová na tú istú otázku. Alex, ako to vníma politická strana, v ktorej ty si aktívny? No, ja som členom politickej strany, žiadnej. A, a, a mám samozrejme blízko k týmto uh, národným témam a, a, a v podstate aj sa stretávam s nejakými takými ľuďmi uh, okolo, okolo týchto, týchto záležitostí. Uh, napríklad aj tú našu petíciu okolo okolo pamätníka symbolicky podporil 5000 podpisom podpredseda parlamentu Andrej Danko, takže sme tam v kontakte uh, s takýmito ľuďmi, ale samozrejme uh, tak ako aj tá petícia samotná uh, za záchranu pamätníka v Košiciach bola takým výborným spojivom naprieč celej tejto ako tých, ja neviem veľmi jednoducho poviem, že našich ľudí tých, ktorí sme na tej istej vlne dokonca by som to nazval po druhej svetovej vojne vznikali kade tade také zoskupenia, ktoré sa volali národný front pretože mali jedného jasného nepriateľa ktorý teda zdevastoval krajinu a už bolo jedno, že už bolo jedno, že teda e, sú tam, niekto, niekto má väčší priklon k nejakým lavicovým riešeniam, niekto zase viacej rezonoval na národné témy, niekto zase niečo iné riešil. Ale spájala nás tá jedna hlavná existenčná téma a jeden, jeden veľký nepriateľ, e, ktorý sľubuje, ako som už spomínal v úvode, že chce bežných ľudí zatvárať do basy že bude vypínať médiá, hej, vo veľkom sa z toho vytišuje a tak. Čiže e, tieto témy, e, ako je aj tento protest, ako bol aj ten pamätník, sú takým výborným e, prostredkom na to, aby, aby sme pospájali čo najširšie e, všetkých tých ľudí na našej strane, aj e, tých, čo sú v parlamente, aj tí, čo sú mimo parlamentu a, alebo sú aj, aj povedzme v tých prieskumoch sa takmer neobjavujú však to je tiež zase nejaký dôvod prečo sa tam neobjavujú lebo nechcú im pomáhať médiá, nechcú im pomáhať tie prieskumné agentúry takže práve máme komunikovať so všetkými týmito ľuďmi lebo máme jedného obrovského nepriateľa ktorý nám hrozí existenčnými problémami a čo sa týka nejakej, nejakého ohľadu na chudobu a na tie ekonomické ťažkosti, ktoré nám hrozia, tak v žiadnom prípade sa na ľudí pozerať nebudú. Bude maximálne zle. Ľudia, čo si to pamätajú, ja už ja mám 39 rokov, ja si pamätám, ako tu prišli Zurindovci, vymysleli si krásne heslo o utahovaní opaskov, tak to bude, to bol taký wellness oproti tomu, čo si zažijeme s nimi keď sa nás chopia nebodaj týmito majdanmi. Ja si myslím, že za normálnych okolností sa toho chopiť ani nemôžu, lebo však tí, tí, tí ľudia my predstav to vidíme, hej, už sa nenecháme ohlupovať tými médiami, ktoré sa jasne zapísali, na koho strane sú. Ale jediného, čoho sa obávam, je to, čo sa ukázalo aj teraz pred tými poslednými voľbami. A náhodou sme sa tu dozvedeli, že tu jednoducho pôsobia zahraničné vlády, cudzie mocnosti, ktoré chcú, aby sa na Slovensku presadzoval záujem cudzích mocností. Čo, čo sú rovno paragrafy trestného zákonníka, hej, že tí ľudia, ktorí s nimi spolupracujú. A tohto sa obávam, pretože tak to urobili v Moldavsku, tak to urobili v Rumunsku. Podľa mňa určite aj v Čechách sa trošku zasiahlo, pretože som videl kusky tej nejakej kampane, aká tam prebiehala produkovali sa tam všelijaké také filmy, ktoré 5 dní boli v kinách a odrazu ich rýchlo dali aj do verejnosti, aby si ich ešte stihli pred voľbami pozrieť. Takže toto nás všetkých zjednocuje, hej, zo, zo všetkých strán, aby sme... A stále to vnímam opäť tak, že je super tá iniciatíva, ktorú Richard rozbehol. A je to taká tá lastovička, že ak tam príde nejaká podpora, však ja sa tiež zo svojho okruhu budem snažiť nejakých ďalších ľudí, aby tam prišli. Ja som počul, že Richard spomínal, že, že aj, aj nejaká väčšia skupina sa aj z nejakých iných miest chystá a myslím si, že je to reálne, že, že sa to tam môže ukázať, no a a to nám dodá na a odvahe, aby sme niečo také robili aj india. A buď iš, potom to vyrovnajme, keď o nás nebudú rozprávať, tak zas my si to cez sociálne siete posunieme, ukážeme, treba to sdielať a ukážeme to tým svojim ľuďom. Vidíte, my keď zorganizujeme taký istý protest, nebudú o tom hovoriť. Oni o sebe budú hovoriť. Čo to znamená výsledok? Netreba sa na to pozerať. U nich je to majdanizácia Slovenska, chcú sa dostať k moci, aby nás mohli poslať do basy, povypínať médiá a v tom najhoršom možnom prípade poslať na front. A ekonomickú chudobu, čo nám spôsobia, tak to si treba porovnať s Durindom. To bol ťaž, ľahký wellness, ktorý sme zažili oproti tomu, čo zažijeme s nimi. Uvidíme, no, či o tomto proteste bude informovať aj taký mainstream, a respektíve ako... Mne ale v tomto kontexte, čo si rozprával, napadla taká miš, e, otázka, lebo ty si v podstate mobilizoval tú konzervatívnu stranu spoločnosti tým, m, tou petíciou e, proti odstraňovaniu tých pamiat, pamiatok na druhú svetovú vojnu. A že To je taký lakmusový papierik toho, ako to spoločnosť celkovo vníma ako, aký je záujem zasiahnuť do toho verejného diania, či už aj tým fo, formou toho podpisu na takúto petíciu. Aký, aký bol záujem, ako to hodnotíš? No nás to prekvapilo, hej, ten enormný záujem. Tak ako som hovorila aj pri tej, že keby sme organizovali protest a všetko aj ten proces v Kažmarku, vnímam s takým nejakým skromnejším pohľadom, že uvidíme, ako to bude, ale nás to doslova zaskočilo, lebo... My sme mali zozbierať tisíc podpisov, aby sa tým mestské zastupiteľstvo muselo zaoberať. My sme to spustili 1. mája s tým, že tak daj, ak to budeme do nejakého 8., 9., ako bolo 80. výročie. A nám to za tri dní, my sme tam boli proste 2-3 hodinky a nám to ako taký fukot hej, tých tisíc ľudí podpisalo na jednom jedinom mieste v Košiciach, ktoré má 22 mestských častí. Tak sme si povedali, hú, tak to je, a hlavne však z toho ide aj veľká pozitívna energia, keď také niečo sa robí. No a samozrejme, čo to bolo? Tam, tam išlo o to, že podpisovali všetky kategórie ľudí. Podpisovalo, strašťovalo mladých ľudí, stredných, starších, uh, chudobný, stredný, bohatý. A uh, tam, tam to skôr išlo o to, že, že tí ľudia o tom ani nevedeli, oni to po tajomky robili, zboza ich chrbty, tí poslanci. Vôbec to nereprezentovalo uh, tú ich akože valnú väčšinu, že 32 z 35, a to sme sa aj s tými ľuďmi rozprávali, keby to tak bolo, že 32 z 35, tak to tu proste nejde tak vo veľkom. Za 40 dní a to bolo katastrofálne počasie, lebo to bol maj, strašne upršaný, s my sme to zbierali. Potom čelili sme tam reálne, proste silnému zastrašovaniu. Hej, niekoľkokrát na nás tam všelijaké bezpečnostné hliadky. Jeden deň bol, že sme mali návštevu štyroch bezpečnostných hliadok. A to bolo jedine šťastie, že tam s nami neboli dievčatá Michaláni, sme to akože v pohodičke ustali, oni nám to dve hodiny blokovali ten petičný stolík a, a potom sa to na chvíľočku ukludnilo, ale zase, zase prišli hej nejaké hliadky po pár dňoch a tak, hej, ako opakovane sme tomu. Hmm. O, takýto hmm. veciam. No a, a samozrejme ignora, totálnej ignorácii médií, hej, lebo toto im už odrazu do konceptu nesedelo, lebo však u nich je ten svet taký ružový, propagandistický, jedna alebo nula, binárny. Že, že všetci sú tak, lebo to ten pseudoumelec to poškriabal, tak všetci sú za, za ničenie a odrazu im to nesedelo do toho. Tak potom si zmysleli niečo také, že začali zo mňa robiť klamár a potom spravili aj nejakú reportáž, kde akože sme chceli vykresliť ako nejakého blázna, ale veď to sa kľudne dá, veď kľudne, však. Že... Urobče som na ale blázna, si, hej. Ja mám niečo za, za sebou. Aštier, ale, <laughs> no, ale, ale čo tých 10 tisíc ľudí, to tiež sú všetko agenti a blázni. A ve, to by nebol problém, že my, my sme ja hovorím, desiatky tisíc by sme vyzbierali v tých košiciach ale teraz, ako to je naozaj moja povinnosť toto, že my sme tam občania, chodíme do roboty, potom na dve hodiny sa tam postavíme, prší na nás, e, chodia za nami všetky bezpečnostné hliadky, mediál nás nič nepovedia, čiže ľudia ani nevedia, že sa môžu prísť podpísať, hej. Opäť iba vďaka že... tej krátkodobej slobode na sociálnych sieťach, ktorú zatiaľ máme, sme to ako tak šírile, ale ja to vidím, že reálne strašne veľa ľudí o tej peticii nevedelo a hovorím, desiatky tisíc podpisov by sme vyzbierali, lebo nám to podpisovali títo ľudia, čo volia koalíciu a všetky tie strany okolo, že... podpisovali to vo veľkom neutrálny a najväčší vtip bol, že to podpisovali ich vlastní voliči tých poslancov opozície. To bolo, to bolo najbrutálnejšie, lebo tí hovorili, nadávali na vládu, nadávali na fica, neviem na čo všetko možné a hovoria, ale toto tu predsa musí byť, lebo však čo budeme sa tváriť, že sa to nestalo? Čiže to oni zastupujú skutočne len úplných extrémistov a tých by sme mali pomenovať a dať ich na okraj spoločnosti. Že z toho, že ľudia sú ochotní v istej komfortnej zóny a nejak ten svoj postoj vyjadriť aj verejne, len sa o tom musia dozvedieť. Uh -huh. Áno. A médiá nám v tom nepomôžu. na sociálnych sieťach sme o mnoho ako sú oni, ale treba si to uvedomovať práve, hej, že v týchto chvíľach sa potrebujeme aj mobilizovať, takže pokiaľ sa dá, treba to zdieľať, treba to šíriť, pripomínať to, nech sa o tom dozvie ľudia v našom okolí. A ono to dodáva aj sebavedomia opäť ako jeden z tých, z tých dopadov aj tohto protestu, čo sa bude robiť, aj tej petície, že to dodáva sebavedomia, že áno, sme tu, je nás veľa, vieme sa ozvať, len niekto musí dať príležitosť. Media to neurobia. My sme si Opad. to tam odstáli. 50 dní sme si to odstáli, aby to tí ľudia vedeli, že nenechajte sa ohlupovať. Nie sú ľudia za to, aby sa ničil pamätník. Pamätník nie je kontroverzný. Kontroverzní sú meskí poslanci, ktorí sú extrémistami. A tu je teraz vlastne aj paralela, napríklad okrem teba to podpísal človek, ktorý rovnako tak ako ty žil povodne v Bratislave, potom sa odsťahoval do Košíc, je to vlastne herec Národného divadla v Košiciach a ja som ho mal tiež možno tri relácie dozadu ako hostia, Andrej Pálko, ktorý tento protest tiež podporuje a údajne sa ho aj zúčastní. Čiže je to aj o známych osobnostiach. Vraj na ten protest sa chystá, možno, že tam aj niečo povie alebo neviem, či aj zaspieva. Napríklad Henry Todd, to je známy muzikant slovenský. A, a ďalšie známe osobnosti sa toto chystajú podporiť. Dojdú tam vlastne novinári z alternatívnych médií, čiže vraj, že z e reportu Odmymy Šramovej, <coughs> Igor Úreka a ďalší. Čiže to je vlastne možno signál, že, že sa niečo deje, že sa tá spoločnosť prebudza a mobilizuje tak je vlastne možno aj výzva pre tých našich poslucháčov, aby povedomie o tom, že sa ten protest bude diať, šírili ďalej medzi svoju komunitu, priateľov, rodinu, známych, možno aj ceste sociálne siete, tak povedzte, že kde sa o tom tomto dozvedia viacej, respektíve kde sú nejaké, kde sa dajú zazdielať nejaké propagácie tohoto protestu. A jeden aj druhý, ktorý má... Ktorý, kto, aké kanály máte? No tak ja fungujem na facebookovej stránke, tam si ľudia dohľadajú vlastne všetky informácie o tom proteste. Samozrejme, máme založený telegramový účet pod názvom Slovenský Orov, máme aj Facebook stránku, takže tu samozrejme je to aj na instagramovom ušte a v mnohých, mnohých skupinách. Za, za nás Hnutie zdravý rozum toto propaguje na svojej stránke facebookovej, bude aj na internetovej. E, v podstate e, ja tiež mám profil Máťo X Máťo, to má možno poznáte. ja tam mám aj svoje meno, čiže to nie je anonimné, len proste e, je to taká prezývka. E, na Facebooku. Tiež to propagujem a zdieľam a mnoho iných a teraz ideš na rad ty Sašo. Hej, no tak ja mám sociálne siete vedené pod svojim menom, čiže Aleksandr Riabov a teda mám hlavne teda Facebook stránku, o, tam je tá celkom dosť žije, hej. O, potom samozrejme Telegram, Instagram, YouTube, všetko s tým istým názvom môjho mena. A tam, tam teda ľudia priebežne tieto dozvedia. aktivity, ktoré robím, hej, áno. Áno. Keby sa nejakí zaujemci o to prísť na tento protest obávali možno o bezpečnosť, je to zabezpečené respektíve do akej miery, akou, akou formou bude garantovaná bezpečnosť účastníkov tohto protestu? Tak bezpečnosť sa nemusíme báť, že nikto je zabezpečená mestská policia v mesta Kežmarok je zabezpečená štátna policia. a samozrejme tam budú naši mladí chaláni e, dozerať e, na to, aby to malo pokojný priebeh, aby tam neboli žiadni e, tzv. liberálni narušitelia. Takže bezpečnosť je e, vlastne už pripravená, že tam budú tí ľudia, ktorí tam majú byť a tam budú nad na, na tým dohľadať. Áno. Ne, očakávate nejaké pro, provokácie so oblasti progresivizmu a progresivistov, alebo si myslíte, že alebo sú takéto signály? No, tak ako e, u nás, kežmárku, neočakávam žiadne, žiadne konflikty s progresivcami. Tu je ich malo, hej, samozrejme, že tu funguje aj to KDH, nekresťanské KDH, ale neočakávam s nimi žiadne spôr, to, že by sa tam ukázali. A e, čo sa týka ďalšie otázky. Že... O, že či, či teda e, nejak komunikovali e, vám obom progresívci alebo účastníci progresívneho táboru nespokojnosť, že sa takáto akcia bude konať respektíve či ste zachytili nejaké vyhrážky a tak ďalej. Odprezentovali to už na Facebooku, napríklad stránka Prezident, hej, liberálna stránka, ktorá podporuje tie progr progresívne Slovenské okozícii, ktoré nás tam nazvali, že Zoláti opäť budú v zmenili tam e, tie plagáty, e, ktoré sme dali hej, a oni si to probudli po svojom a napísali tam, že Zoláti v kažmarku Samozrejme, keď mm. sa aj slonečkarské skupiny, kde dozvedali o mne aj o Alexovi, ale aj o ďalších účastníkoch, tam písali i blúdy. Takže to, to, ja hovorím, že aj tá negatívna reklama je pre nás dobrá reklama. To vidia aj tí naši ľudia, hej, takže určite verím tomu, že už len z toho, čo tí ľudia vidia na tých facebookových uh, stránkach tej liberálnej propagandy, že prídu. Lebo tam je kopec aj našich ľudí, ktorí mi to hneď, ako toto vyšlo, hej, z tých liberálnych prípade tak hneď no, To je možno ne, aj nejaké posolstvo po ním, pochol, že samozrejme to... reagovať ano, tak. Ich liberálna demokracia zvlášť vám e, účet a máš komentár. No, to je možno aj nejaké posolstvo pre tých, ktorí sa chystajú prísť, aby sa nenekali vyprovokovať a napriek možno častokrát nevyberanému agresívnemu správaniu niektorých progresivistov. Um, nechceme konflikt, chceme pokojné, slušné zhromaždenie, ale rázne si, si, si povedať svoje a vymedziť sa týmto šialenstvom, ale um, bolo, by, bolo by katastrofou, keby sa keby vznikol nejaký konflikt a nebodaj nejaké násilie, takže týmto vás prosíme, aby ste zachovali pokoj a ukázali, že práve my, naša časť spoločnosť je tá inteligentnejšia, kultúrnejšia a ostatne však my, ako Jano Báranek tu spomenul, neutočíme. Oni útočia na nás a doteraz sme mlčali, takže konečne sa ideme prejaviť a prezentovať, že sme tu, že to vidíme, že to vnímame, že doteraz sme možno sedeli v nejakej komfortnej zóne, ale už ideme povedať dosť. Takže mm, tu sa zase spýtam, Saša, ty si, ty si zaznamenal nejaké vyhrážky alebo nejaké opovrodnutia hodné komentáre v súvislosti s touto akciou, ktorá sa pripravuje? No, ešte ti ešte by som chcel pochváliť Richarda, lebo z toho, čo komunikujeme, tak uh, vidím, že zodpovedne sa k tomu stavia a vlastne s veľkým časovým predstihom začal mnoho vecí riešiť a viem, že vlastne aj komunikuje aj spoluprácu s bezpečnostnými zložkami, takže sú o tom informovaní aj predstavitelia mesta, aj štátnej policie, takže ja si myslím, že všetko by to malo prebehnúť úplne v poriadku. A Ak tam niekto príde z toho druhého tábora, plených treba... Nechať ukázať, aký sú. Hej, Toto ja nechávam aj na tom svojom Facebooku. Keď tam príde niekto a mi predvedie sa v tej svojej plnej kráse, aký je tolerantný a slušný, tak mu vždy pod to napíšem, že ďakujem vám veľmi pekne, lebo jediné, čo potrebujeme, sú živé dôkazy toho, čo o vás hovoríme. Lebo my to hovoríme teoreticky a vy ste nám to presne prišli ukázať, aký v skutočnosti ste. Takže takto k ním treba pristupovať. No, uh, my im na čo robíme, dobre, však zasmejeme sa na nich, že povedia, že ich tam prišlo 10 tisíc, hoci ich tam prišlo tisíc. To je v poriadku, veď to, to môžu robiť aj oni kľudne akokoľvek sa uh, zabávať na tom, že my niečo také robíme. Ale viete, oni klamú, a, a toto je hlavná vec, hej, na našej strane je pravda. Môžete mať peniaze, môžete mať všetko, čo chcete, ale keď na vašej strane nestojí pravda, tak nemáte šancu uspieť. No a toto je no. to, čím, čím my, my zvíťazíme nad, nad všetkými týmito ich, ich, ich lžami, ich spolupráce s cudzými mocnosťami ako ako si nás zahraničie chce podrobiť. Jednoducho ideme tam s úprimnosťou, s e, vlastným presvedčením. Oni tomu nedokážu pochopiť, že kým ste financovaní, lebo sú zvyknutí žiť z dotácií, grantov a následne potom organizovať majdany. My tam ideme z presvedčenia. No a to sú, to sú tí najnepriemnejší supery, ktorí, ktorí majú za sebou pravdu. No a na margo toho, že tak ja už som to vlastne aj trošku spomenul, že keď niekto niečo také napíše, tak vo veľkej časti prípadov ja, ja ich presne takto komentujem. Samozrejme treba odlišovať od ľudí, ktorí sú skutočne aj nebezpeční hej, na tých sociálnych sieťach, lebo vlastne tí vedia poškodzovať tej stránke, veď keď tomu venujete toľko času, tak ich nenecháte, aby vám to poškodili, hej, všelijaké nahlasovačky a podobné, takže to treba potom rozlíšiť, že kto je iba tak mimo alebo teda ten, ten skutočne predstaviteľ hej, toho fanatizmu a tým, kto teda reálne môže uškodiť nejakým spôsobom, tak určite sa treba brániť v tom online priestore tými jednoduchými funkciami, ktoré tam sú. A Či som zaregistroval, no tak ako ja už som na to zvyknutý, ja sa skôr na tom zabávam a skôr by som povedal taký príklad, že oni zase, hej, ak sú tolerantní, tak opäť príklad, uh, podľa mňa viac sa ešte útočí na ženy, hej, na, v tom internetovom priestore, lebo ja som si na to zvykol, hej, že, že ja to ani nevnímam, skôr tí fanušikovia 98 hej sú pozitívni, ale, ale manželka sa stretáva s veľmi neprijemnými komentármi a, a tamto vidíte presne, že ženy sú zakomplexované, hej, že si závidia navzájom a, a samozrejme chlápika diaký frustrovaní. Hej. Takže uh, ženy si to na tom internete najviac odnášajú nejaké takéto veci. No, inak. Ja môžem povedať, že tento protest sledujú aj v zahraničí, napríklad v Českej republike. E, máme pozdraviť od Jirku Havla, ktorý bol organizátor, hlavný organizátor toho Česká republika na prvním míste, kde teda prehovorila Jano Baranek, kde bol takmer 200 tisícový dáv na Vaclavskom a všade okolo, kde sa vôbec obchali tí ľudia do uličiek, lebo to bola obrovská masa ľudí. No a... E, Náše médiá o tom informovali, že tam bolo párstovek ľudí vtedy, keď ten Aha. protest bol. Jirko možno aj dojde, ale nevie, či mu to vyjde. A ak sa mu podarí, tak by došel aspoň pozdraviť ľudí na námestí. Máte aj vy nejaké signály zo zahraničia? Ja by som ešte prehovoril k tomu, čo si spomínal toho Andreja. Andreja Pálka, že budem ano. veľmi rád, keď sa tiež pridá lebo však uh, my sme tu takmer susedia, aj bývame na tom istom sídlisku a ja neviem koľko to je, no, no menej ako kilometr hej, sme od seba vzdialení, takže aj, aj vybehneme na nejakú kofolu a tak, takže on tiež podporil tú našu aktivitu a je to človek na správnom mieste a on je opäť tým silným príkladom odvahy, uh, pretože tak ja govorím, že Bratislavčania majú predo mnou k dole, hej, že dokážu tam v tom, v tom fanatickom prostredí fungovať. Tak e, on to má ešte horšie ako Bratislavčania, lebo kultúrne prostredie, to je totálne sfanatizované. Hej, tam proste všade sa, povedzme, plus minus je polka spoločnosti tak a polka spoločnosti tak, ale v kultúre... Jednoducho oni sú existenčne závislí od, od práve všetkých týchto veľkých biznisov, veľkých grantov a tak ďalej. A veľmi dobre vedia, že keby si náhodou dovolili hovoriť niečo iné, tak ich odpíšu, neobsadia a tak ďalej. Sú to proste prisluhovači a herci. Hej. No a on, on ako jeden z mála, čo ich tam je málo, hej povedzme, že ak ich je tam... 10% alebo 5% z toho celkového počtu, čo si dokáže sa nebáť o svoju existenciu a, a ešte s tým aj vychádza na vonok, tak za tomu patrí veľká odvaha. Budem rád, keď sa pridá, Môžu, že sa nám zmestí aj do auta. Ak pôjde vlastným, tak aj tak sa dá. hej, Takže no, budem rád, keď ano. sa tam s ním vidíme. On pôjde už na kysnúce 24. Tam... Mhm svetnutie s verejnosťou, hnutia zdravý rozum, takže on asi, predpokladá oteľ pôjde rovno do kežmaku. A tu, tu by som musel, tu sa mi žiada vyzdvihnúť aj Henryho Tota, a práve keď sme na východe republiky, kde posobí Marian Čekovský, tak on dal Henrymu Totovi ultimátum, že prestane verejne presadzovať tie názory politické, aké má, alebo bude musieť odísť z jeho kapely. A Henry to sa rozhodol odísť z jeho kapely. Mm -hmm. Napriek tomu, že e, v inej kapele nie je, tak zostal vlastne ako, iba na vlastných nohách. Odišiel z kapely, kde mal pravidelné angažma. Čiže e, naozaj e, klobúk dole pred týmito ľuďmi, ktorý sa ukazuje, jak Ján Baranek hovorí, že odvaha zdražela, že oni napriek tomu naberajú odvahu a, a majú, um, nechcem povedať vulgárne um, na to, čo to, na to majú, čo chlapí majú, odísť z tej komfortnej zóny a proste riskovať existenciu. Holu. Takže um, keď, keď oni naberú odvahu a idú, tak naberme ju aj my obyčajní, bežní ľudia, ktorí sú možno nie tak známi, takže v tom verejnom priestore nemajú až také veľké riziko. Pani ale náš čas kráti, máme ešte 4 minúty, tak nechám vás povedať nejaké posolstva, ak teda chcete ešte na záver niečo povedať. Takže neviem, v akom poradí chcete ísť. Pán No. Tak. Uostal nám čas na roz, rozlúčenie. Tak, pán Richard Mozej, čo by ste chcel odkázať na záver a rozlúčte sa v krátkosti? Ďakujem všetkým. Počúvali, Tor. A chcem. Čau. Dokonca. Kresťanov, aby prišli na tento protest, aby nás podporili a spoločne, aby sme vyslali z signál, že si neprajeme progres, Ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pekný večer prajem. No a Alex Riabov. No tak ja takisto ďakujem za to, že sme sa tu dnes mohli takto stretnúť. K ak sa vám dá príďte bude to dôležitá taká tá prvá lastovička od ktorej sa budeme vedieť odraziť ďalej e, chuť elán energiu, organizačný tím na pokračovanie takýchto podujatí máme a potrebujeme potrebujeme len to vidieť, že tí ľudia sú ochotní tieto podujatia podporiť a vďaka tomu ich budeme môcť aj ďalej organizovať no a opäť ešte raz tú výzvu Médiá nás budú ignorovať, budú nás osmiešňovať, čiže šírte e, informácie o tomto podujatí, šírte výstupy z neho, pretože inak to medzi ostatných ľudí nedostaneme. My sme ochotní obetovať e, ten komfort, aký si spomínal, vystúpiť z toho šedého davu, obetovať nejaké existenčné e, rôzne možnosti. a sme ochotní nastavovať krk za, za tieto veci a chceme dať možnosť ľuďom, aby tá mlučiacca väčšina mala možnosť prehovoriť. Ďakujem za toto pekné posolstvo. Ja sa s vami počujem v ďalšom dieli našej relácie o dva týždne, ale ešte predtým sa môžeme osobne vidieť a to 25.10. 10 o 15. hodine na námestí Težmárku pri proteste proti progresivizmu za Slovensko. Kde sa teším na vašu najväčšiu účasť a to, že sa s vami konečne nielen budem počuť, ale aj uvidím. Takže tentokrát sa s vami lúčim netradične. Dovidenia.